Goddag og velkommen 7. til Apropo Game Test. Vi er nået til afsnit nummer 120, og det her det er et lidt salt afsnit, fordi det er nemlig øh, det 10. så det betyder, det er et livestream. Jeg bliver optaget som livestream i hvert fald, og øh, jeg selv er Christian Hoffmann, og øh, med mig som næsten altid, der har jeg mine kære væbner og, og følgesvind, her Holm. alle sammen, Herr Holm. Hello, Herr Holm. <laughs> yeah. hey, Holm. Jeg, jeg vil gerne lige ikke få diskrimineret og sige hej uh, til vores live audience. Og også hej til jer, der lytter med på iTunes. skal jo ikke uh, udelukke nogen her. Alle er velkomne. Skal du så ikke bare 2020. sige. hej? Altså, det sådan, er, det sådan, er det så ikke automatisk til alle. Jo, okay. Nu vil jeg bare lige gøre lidt. Nu vil jeg bare lige uh, gøre lidt opmærksomhed på mig, på, på mig selv og op, og sørge for, at folk ved, at jeg tager højde for sådan noget. Hoff. Det er godt. Nu skal jeg ikke underminere min indsats. Det er selvfølgelig. Jeg har ikke sagt hej til mig, Mathias. Oh. Nej, det har I, I har glemt at sige oh, hej til. Oh, ja. uh, skynd dig, skynd dig. Red den her. Skynd dig. Okay, vi vil selvfølgelig bare... også gæsterne. <coughs> <laughs> Og lad os starte med den største, den, den, den, den fantastiskeste gæst, vi har med i dag. Det er selvfølgelig Freja. Ja. Yeah. Oh, Jeg er bare en fedt <laughs> Mathias. Nej, selvfølgelig er det dig. Du er Ej, selvfølgelig er det. Du er, <laughs> Ej, er ikke så sædværdigt. Er du sindssyg. Hej. Hej, mand. Hallo. Godt, hvad Og God, er med? Så Mathias. Ja. Yeah. Ja. Vi er også glade for ham med. Det er vi. Ah. Kære dreng. Ah. Nu må du lige slappe nu her lille kid. Jeg for når, du selv, når du selv siger det Mathias, så, så er det ikke så nemt at overbevise andre. Nej, <laughs> hey, altså. Men det er godt at se jer igen alle sammen. Og jeg synes også lige, vil jeg også lige pointere, fordi det tror jeg aldrig vi har vist i nogle livestreams, men for lang tid siden så, så havde vi en joke kørende om at uh, Hoff han uh, godt kunne det Twilight Oh god, here we go. <laughs> nej, jeg har bare lige vise den, fordi du fandt den, fordi så hoppede hjemme ved mig, og jeg, jeg købte en Twilight t-shirt til ham, som han stadig ikke har haft på til gameskest. Det er ikke nok. Det er så simpelthen det der så? Det er, er så god. pænt, ikke? Team Team nej, glæder det er en small til piger, jeg glæder mig meget til at... nej det er en large til piger, kan jeg se. Sådan. Du kender hof. Så lig ligesom mig. Ja ja. Jeg kender min krop. Ja, ja. <laughs> wow. Jeg kender din krop, det kan jeg. Åh, <laughs> oh, det bliver pludselig sdyr. Klokken en, 10. Ja, for man ikke skal være, man, man skal ikke på besøg hos Mathias. Ja. der sker nogle ting efter Darkper Game til som folk ikke kender ham til. Ja. Ja. Jeg kan se dit spil med. Vi har fået to kommentarer, tre faktisk. Hey. Tælt navn med. Hey Puff. Hey Puff. Pufff. Per tror jeg. P -faff? Vi, elsker, vi elsker også Per Og så skal Spilministeriet... Selv når I livestreamer, er der hvide vægge. Hey, Mathias, har I spillet Nio og glæder I jer til Switch VH Jørn? Men Spil de, hvide vægge, hvad var det? de hvide vægge er vel... Øh, hvad hedder det? Et, et stilistisk ja. valg, ikke? Vi er stor fan af hvide vægge, som det man kan jo. se. Ja. Det er... er det en han eller hans spilministeriet? Det er sådan lidt ligesom Mers-effekt med de kønsneutrale navne, jeg forstår det ikke Det er Jørgens Hjort. spilministeriet <laughs> Nå <laughs> Der står du også er... spilministeriet ved mig Nå, okay. Er det bliver står... skriver til sidst i beskeden, Simon Jørgen? Nå VH Det kan jeg jo ikke holde øje med vi skal... <laughs> vi er, Jeg er jo travlt med at sætte de hvide væk op <laughs> Ja okay, selvfølgelig Am, vi er døde fået køn ud fra deres navn Holm Nej, det, det vil jeg ikke assume sådan noget Nå, hvad hedder det, NIO og Switch, er det ikke øh, noget vi snakker om senere i den her udsendelse? Jeg tror altid at jeg har nogen nyheder med Switch, uh, vi har snakket om det på gange Vi kan måske runde af med at snakke om det Om Switch? Ja, kommer det kommer jo lige om lidt Jamen, <laughs> jeg ikke mens vi, vi livestreamer Men Og Ah, ah, oh, no, okay. oh, hvis Efter, vi livestreamer længe nok Så kan vi snakke om Switch, okay, okay. Ja. Jeg skal altså til København i morgen Der hente en Switch Ja, ja. Yeah, yeah. Og så tager du en med tilbage, og så har du en med på livestreamen, mens vi fortsætter i yeah. gang. Okay. Altså livestream fra bussen. Åh oh, ja. Shit. <laughs> Nå ja, man kan livestream fra uh, uh. Facebook nu, eller over Facebook. Det skal vi også prøve, det er vi er slet oh, ja. ikke gjort. Det burde oh, vi jo, godt. det har vi. Ja, men du, du har det ret nok. Det var forklaret. Okay. <laughs> <Okay. laughs> skal vi måske starte med få spiløspil som sidst, og så kunne vi jo Ligesom kommentaren henviser til fra start starte måske med en der har spillet Nio Hint. Ja. hint, hint oh, Er det mig? har uh, Holm ikke også spillet det? Nej, jeg er lidt flad for tiden Nå, okay Men skal vi ikke også lige sige Hey se her, hvis der er nogen af jer der gerne vil fortælle os Hvad I har spillet <laughs> Så kan I skrive det i kommentarerne <laughs> Så kan <laughs> <laughs> oh, I vi. vi mistede lige fire C her, da jeg sagde det Men, typisk. Tror, Nej, det... vi har spillet Nio Yeah? Jeg ja, er lidt skuffet over, det ikke er Matrix spillet Path of Neo. Nå no, ja. Yeah. Yeah. Og det har jeg også spillet. Det var noget værre. Var det ikke? Ja, det var ja, jeg er okay. nogle rigtig gode ideer og nogle, nogle seje ting i det, men... Overall, så det ligesom om... Okay. De releasede det sådan et par år for tidligt eller eller andet. <laughs> det skal de prøve at se. Det ligesom, er bedre end øh, en Into the Matrix, dog. Yeah. Yeah. Ja. det. Det var eddermukkende bræs. Hvem har også lyst til at spille oh, som yeah. smiths kone? altså. <laughs> Spil som fucking... Ej, oh, det kan jeg godt huske, det er spil. Det var, et problem, problem var ikke engang at spille som en anden en. Problemet var bare at spille hver noget lort, altså. Ja. The Matrix Reloaded, hvad det det, hed? Nej, Ej, Enter det, nej det er film. Det film, hvad var det, det hed? Enter spil, the Matrix. Matrix. Enter yeah. the Matrix. Prøv lige det det kunne jeg godt lide, tror jeg. The Path of jeg. Ja. Det var det, der kom først af de to, og det var helt vildt dårligt. Ja! Nej, det elsker What? Det det er helt vildt hvis, hvis du elskede det, så ville du blive ellevild med Path of Nioh. Er det vil jeg også sige. Ja. Jeg, jeg tror, jeg har spillet det på et tidspunkt. Jeg synes, coveret siger mig lade, men jeg kan ikke lige sætte gameplay på det. Jeg tror, der var en bane, hvor du kæmpede mod vampyrer, faktisk. Vampyrer? Ja, ja. Okay. Altså, vampyrer i filmen. Ja, ja okay. Nå, så er man kæmpede mod myrer, sådan store myrer, mm. der gik på to ben eller eller Nå ja, der, i Path of sådan. Okay. Ja, der var sådan en mega, vildt vulkanisk surrealistisk, der var sådan en trippy uh, level, der bare gik on and on and on, hvor man sådan ja. gik og tyngdekraften havde ikke nogen effekt, og man stod med sådan en hvad var det, sådan en fakkel og og brændte sådan nogle myre og ja, strave sted. Yeah. Det stadig, var man, jeg, jeg var bare ude af bank agent Smith var helvede. <laughs> okay. Det er det som den uh, grædne baby level i det uh, originale Max Payne. Åh. Oh den man bare af ja, sådan en blødspor god. i ingenting, og hvis man falder af, så dør man altså bare sådan konstant, den grædende baby i 20 minutter. Uh, <laughs> det, det, det er den værste idé, nogensinde. Men det bedste er jo, spil. når man finder, man finder genvejen, om lige uh, går ud og hopper til siden. Åh, oh, så er næsten gennemført det, yeah. det område. Ja, okay. Det var ikke nogen forstalt, men... Ah. sorry. <laughs> Oh, ej, ej, ej, ej Men fortæl øh, os om Nio øh, øh, øh, øh, øh, Nå, no, det vil sige Nio, jeg har ikke spillet det så langt siden det udkom i går Men øh, kæft, jeg synes det er fedt Det er jo øh, Dark Souls i øh, i Japan Basically mm. <laughs> Med lidt samarægstil og et, et lidt dybere kampsystem Jeg synes også det er lettere end Dark Souls faktisk Jeg ved ikke om det er fordi jeg er blevet bedre til at spille de her spil Jamen det er jo To meget forskellige øh, Spil øh, Hvad skal man sige Ja, og så, okay, okay. Altså, det minder jo, altså, men jeg ved, altså, det minder jo rigtig meget om Dark Souls på mange punkter, men jeg ved ikke helt om det, fordi, at, sådan, om Dark Souls-stilen er ved at blive til en genre for sig selv. Altså, der har været et par kloner, men, mm. altså, men som du siger, Nio, det er jo totalt sit eget spil, men det minder stadigvæk helt meget om Dark Souls, men, yeah. ja, lige så meget, det minder vel lige så meget om Dark Souls, som Call of Duty minder om Halo, <laughs> tænker jeg. Ja, altså NIO, Dark Souls har, det er den meget, hvad hedder det? Nioh for det er der ikke ved, når vi lige så snakke om NIO. Ja, hvis det står i chatten, Nioh, så alle er med. Ja. Ikke dem, der hører det på iTunes. Nå nej, det er rigtigt. Nioh nu glemmer vi iTunes. n i b i er det ikke sådan, der i virkeligheden? Ej, er det? Jeg tror, de ændrede det. Er det, er, når man går ud yes. og kører æsken, er det så ikke bare år i dag? Det er jo, oh, det ændret. Hvad fanden det for noget? Nu gider jeg ikke have det mere. Nej jo. Oh my god. Ja. Men det er et fedt spil, i hvert fald. Så det, det er min nye øh, kæk, vil jeg nok sige. <laughs> Hvad er det, der er adskilt fra, ud over det i Japan? Øh, det er et andet sted i verden. Okay. Det er det. <laughs> så... Så det er rigtig de, naturligt ja nej jeg, jeg synes bare at det, kamp, jeg synes kampsystemet er et eller andet sted federe i nio fordi man har de her forskellige stances og det er ikke det er helt vildt, altså det føles bare så dybt at man ligesom skal tage lidt mere sådan øh, hensyn til sine fjender når man kæmper mod dem det er ikke så øh, det er ikke så slash som dark souls er øh, det er lidt mere sådan nærkøb well. på en eller anden måde Nej, jeg, men... vil nok sige, jeg vil nok sige, at det er mere hack slash en dark souls jeg, jeg er. Men, skal... men måske er det, fordi du spillede meget Dark Souls 3, hvor de øh, prøvede at... at øh, hvad der, det giver en mulighed for at køre tempoet lidt op, efter folk har spillet Bloodborne. Altså, jeg spillede meget Dark Souls 3 og Dark Souls 2. Øh, det de to ja. Men ja. jeg er ikke... Øh... Det ved ikke, jeg, jeg synes bare, at... at altså... Det ved jeg, jeg føler bare at øh, kampsystemet er lidt dybere i Neo på en eller anden måde. Altså, øh, jeg synes, de stances, de giver det rigtig meget. Mm -hmm. øh, og jo, det er rigtig nok, det er lidt hængslagige, men jeg synes også, der går sådan lidt... Det, der, jeg synes, det bliver en lille smule mere teknisk, og en lidt mere sådan realistisk på en eller anden måde, end det gør i Dark Souls, for jeg føler, det er meget øh, time dit block godt. Og det er også super fedt, men, men, men i Neo det, der kan man ligesom... Er nogle andre ting, synes jeg Og man har mange flere abilities og sådan noget Som gør det lidt dybere mm -hmm. Så, ja Og I bliver helt stille nu Undskyld, Hvad? jeg sidder bare og snakker <laughs> Ja, det, ja det, det er super uh, godt, uh, godt, du nyder det Det ser i hvert fald ud til, at det har uh, Vundet, uh, vundet uh, Sit publikum over Ja, for fanden, det er fedt Det, det. det, er, det, er, det er i hvert fald En, en værdig modstander Til uh, til Dark Souls-serien Nå, tog man siger, lov til foran Det... ikke lov. Det er noget vær, højt Search Det er et nye er spil fra dem, hvor der, hvor der er mix Oh my ja. god Men uh, Ja, altså... Friendly Competition, det er jo, det er jo godt for uh, forbrugerne Fordi så bliver de jo tvunget til at oppe sig Og så får vi bedre produkter Forhåbentlig Ja Det er fedt, mand. Hvem er jer andre? Med? Hvad har I spillet? Og nogle gange jeg har jeg prøvet For Honor øh, beta'en. Nøp. Nej. Mm, nej, er det det der er øh, Fotoner, folk skriver i chatten? Ja, Foroner. Fortoner. <laughs> for, for nej, der står For Honor, og så Per Farfar har sagt Fotoner. For, er, for Honor. Jeg får. For Honor er jeg ret sikker på. For. Ja. Øhm... Um, Nej, øh, nej, det har jeg dog ikke lige øh, fået hentet nej. Hvem har Nå. fået prøvet det? Måske ingen Altså jeg har spillet en for lang tid siden Men jeg ved ikke om det er blevet bedre end o, Og den lukkede beta også <coughs> Så du elsker jeg det? Nej 4 ånder Elsker Alpha'en <laughs> 4 ånder 4 ånder For ånder er der ikke udkommet i dag, er det? Er det ikke kun Beta'en? Uh, det er ude meget snart oh, i det. Det, er okay. det er vist en meget uh, sen uh, beta. Ja. Initial release date, 14. februar. Seriøst? Nå, no. det lige rundt. <laughs> wow, okay. Er en no. Hold da op. No. Hvad har du stillet no, Jeg har spillet. Ja. Uh, jeg har ikke spillet nogen. Der er ikke at spille. oh. Jeg spillede spillet Dante Yay! Yay! Hvad har du spillet? Dungeon Keeper? Dungeon Keeper? Jeg går ud fra det ikke er øh, mobilspillet. Nej, <laughs> jeg har spillet det originale Dungeon Keeper. Ah, okay. Mm. 1.097. Mm. Um, jeg havde ikke huske, hvorfor jeg satte det i gang. Jeg var ved at noget. Jeg tror, jeg købte... Um, ...Inquisition. Dragon Age Inquisition på Origin for sådan kroner. Oh. Og skulle mm. lave noget, mens jeg davede og så endte jeg med at spille Keeper, så fik jeg aldrig spillet Dragon 8. Okay. <laughs> så jeg har spillet igennem igennem Donnygeber og Dans Expansion, og nu har jeg også spillet igennem Donnygeber 2 Øhm, um, så ja, jeg er lige gået i Reto Mode Nice øh, men så. det er spil, de holder stadig <coughs> til en vis mm. Det er ret vildt jeg har aldrig prøvet Dungeon Keeper. Er det noget, kan man købe det på GOG eller sådan noget? Ja, ja, ja. Mm. Uh, det, du... vi, uh, det, det virker ikke helt som man gerne vil have det. det er sådan lidt, og Den beskærer billede ikke på den fedeste måde. Uh, men ja, jeg, håber, jeg forstår ikke helt, at de ikke har lavet en HD-opdatering uh, af det spil. Eller Nej, spil. hvis de gør det, så vil de nok time det med en mulige tilbagekomst øh, af serien, eller en, en efterfølgende reboot. Det plejer yeah. ofte oh. at være sådan der, men jo, jeg synes det også bare, de skulle gøre det. Det kunne det være awesome, yeah. som man ikke skulle yeah. leve efter HD mods. I du her? Yeah. Jeg prøvede at få turen til at blive widescreen, mm. hvilket så lykkedes mig ved at edit filmen. Øh, Oh, ja. Men så var det så alt for langt zoomet ind, når det var, fede, når det var i widescreen, så mens oh. jeg, så jeg, okay, jeg skulle sidde og hex edit filer igennem, okay. for, og det var sådan lige, ah, det blev for meget. <laughs> jeg tror bare, jeg overlever, ligesom man gjorde det i de gamle dage med 4.3. Mm. Ja, det var øh, barbariske tider, men øh, <laughs> det var åbenbart Det Jeg ved ikke, at der var smidt sne, selvom sommeren. <laughs> ja. Jeg tænker på, er det kun, øh, øj, for er det kun øj. bare, der har lidt dårlig lyd fra 23. Freya, lige nu? You know? Ej, jeg ved ikke, om du gerne hente øh, efterfølgeren til døgnet ud noget, noget. Nej, Nej, jeg, jeg ved det ikke helt, hvorfor. Det hakker lidt. Det synes med, at billedet meget dårligt Nej, du ser godt ud, men billedet er lidt dårligt, kan Ja, det, det er det, jeg, det, jeg <laughs> Nå, okay. Jeg sagde ikke, at jeg var grim. Ja, okay. <laughs> jeg synes, jeg er lidt grim. <laughs> Jesus Christ. <laughs> nu kan nu mere til det. Jeg synes, at jeg ikke er så godt ud det segment er øh, hvem er dig, Holm så? Hvad har du spillet? Jamen jeg har egentlig øh, været på udkig efter et øh, sådan, skal sige, spil. Jeg uh, startede på et nyt semester på øh, universitetet og tænkte, okay, nu jeg faktisk endelig er fri. så kan man jo godt spille et videospil, hvorfor ikke? Hvad er det værste der kan ske? Uh, så fandt jeg faktisk en, øh, en gammel kending frem som jeg aldrig har fået gennemført, og det er jeg meget, meget ked af, især nu, hvor jeg er gået i gang igen, og det er Fallout New Vegas. Virkelig? Det, det, ja, jeg er ufattelig glad for det spil, jeg har aldrig fået gennemført det 100%, men jeg tror, jeg tror, tror, tror, det er, at det bliver gangen. Min kvindelige uh, Samus uh, courier, uh, så skal jeg ud og finde ud af, hvem der skød mig i hovedet, uh, i uh, The Mojave Wasteland. Det er ikke en spoiler. Det er sådan en intro til spil. Ja, det er, er en jeg. fandens god intro. Ja, det, det, det siger... Altså, det er der. spillet ah, ja Nej, okay. Jeg ja, spoiler introen. Men det er en ja. virkelig god intro. Man er hooked. Og drømmer oh, ja. ikke, at jeg bliver skudt i hovedet. Jeg har virkelig lyst til at spille det spil. spille. Jamen det... Jeg har forløbet ny Det er så fantastisk. Uh, der er... Uh, det, det, det tager lidt tid at komme i gang med. Og der er virkelig også nogle... Sådan... I, I sidste ende så er de basically øh, obligatoriske nogle mods, bare så spillet kører ordentligt, sådan performance mods øh, okay. på PC. Men sådan, når man først er kommet i gang, og man, man finder ud af, sådan, hvordan skal min karakter sådan, nogenlunde være. Fordi nu har jeg jo ikke spillet det hele igennem, men jeg har tjekket øh, wiki, og jeg kender en del til spillet, og hvordan hvad det skilles fungerer i forhold til hvordan de påvirker ens damage, og hvordan de påvirker ens øh, karakter i det hele taget. Så øh, prøv sådan at, at, at bygge det op og finde ud af, hvad det skal være. Så indtil videre så er jeg en øh, øh, klog, karismatisk, øh, voldelig øh, person, der går rundt og prøver at finde gode og i øh, den her sag med det er, er den New Vegas. Ja, yeah, basically. <laughs> um, det er, er i virkeligheden, så, så har jeg ikke så, så fint blonde hår, men uh, måske en dag. Måske, uh, det kan ja, måske det. en dag. Ja, måske en er, dag. Det er ufattelig underholdende, og der er, ja. Men jeg kan se igennem fingre med mange ting. Altså sådan, kampsystemet er ikke sådan voldsomt fantastisk, men uh, nu har jeg prøvet både sådan melee og skydevåben og energy weapons, og ja, nu har jeg sådan, Bare for det, jeg har godt klæ, og jeg synes, jeg, jeg nyder det ganske fint, og det... Altså, måske en dag, så vender jeg tilbage til de originale spil, Men øh, lige nu, der nyder jeg øh, forlåg New Vegas ufattelig meget. Okay. <laughs> har du spillet Det er også godt øh, Nej, der er ikke. Jeg er rimelig sikker på, at jeg aldrig kommer til det. Virkelig? Det er så godt. Jeg har bare ikke nogen interesse i at spille et Bethesda spil der er så... Eller et befæstet af spil der er så Hvad skal man sige Nedgraderet i forhold til øh, Skills og perks og øh, Dialog options altså, Det er bare ikke noget der tiltæller mig så. Jeg ved ikke Det, men det, synes, det er, ikke, når det er du ikke nedgraderet er i forhold til Skills Altså det er jo bare at det er bare Lottespil Det meste <laughs> Altså <laughs> generelt set Det er virkelig dårligt Men Hvis ikke det er nedgraderet af Skills på nogen måde. Jamen altså det, det er bare hvordan De har sådan ændret Perksystemet Og hvordan de Altså, der er mange sådan, skids, der ikke rigtig eksisterer. Nu har jeg ikke lige listen foran mig. Men altså, det, det er i hvert fald bare det indtryk, jeg har fået. Og jo, jo, så hvis jeg nu prøvede det en dag, eller hvis jeg blev fristet og købte det på tilbud, så kunne det godt være, at jeg kunne finde nogle områder forlot fire, jeg kunne lide, eller måske endda ville elske. Men jeg tror bare, at jeg vil fortrække at holde mig til øh, de spil, der nu tiltaler mig. Så... Øh, Ja, nu må vi se, hvad der sker med til en fremadrettet. Jeg tror i hvert fald, det bliver lidt svært for Obsidian, der, øh, hvor, hvor, hvor nogle af, øh, af dem fra Obsidian arbejdede på Fallout 1 og 2, og så kom de tilbage til Fallout New Vegas. Øhm, jeg tror, det bliver lidt svært for dem at sådan, lave et fallout spil som de godt kunne tænke sig at lave, hvis de skulle lave det på den basis, den template, der nu er Forlov 4 fordi jeg har hørt rygter om at selv med folk nu at så skulle de virkelig ned i, i koden og, og, og, og lige ændre rigtig mange af de ting som som uh, havde uh, sat eh lige fra igen, det er ikke sådan vi vil have at skills fungere. Det er det er ikke sådan vi vil have at uh, skal man sige damage threshold fungerer så. Okay. Din Men, dit, uh, mikrofon hakker helt vildt meget. Jeg ved ikke om det kun er for mig. Nå. Er det, nej, han Du til en robot. Oh my god. god, oh my god, the nuke <laughs> is coming. Ah. You, okay. oh, it almost makes you wish for a nuclear winter. Mm. Du, du lyder fuldstændig sensuelt, Du lyder som... de ved uh, at... <laughs> er de ved at de yeah. Er de Er de Er what Biscuit, call me a Nej, nej, nej. Så, nu er det den, Bare... Stine. Okay, hvad er andre så jeg andet spillet? Jeg har spillet massfægt, det sagde jeg ikke. Nej, ah, okay. ja, det sagde du før, vi gik i gang. Hvordan er du Ja. Yeah. De det er baser. også øh, ikke så lang tid, fordi jeg løb helt vildt meget rundt på det c for at løse alle yeah. de der ting. Og finde og scanne alle de der skide keepers, de der grønne insekter, som grunden har og piller på ting. Ja. Yeah. Okay. <laughs> Så skal man finde alle 21, og det var sikkert uh, umuligt. Ja, det tager I vi faktisk Så jeg lige, fandt jeg en guide, og så kunne jeg sidde til med alle sammen på kortet, fordi jeg bare har været hver eneste hjørnehevel mange gange. Så den der, den der, tror jeg ikke, har været ved. Det er det sådan I, ret i, åbenlyst sted. Er de ikke kun i City der? eller hvad den hedder? Jo, jo, jo. men altså, der er jo rimelig meget City der i, i det første spil. Og uh, er, uh, faktisk, det kæmpe der er kæmpe presidium, og de der wards, noget under. Oh, det er rigtig. Fuck, mand. det var et godt spil, jeg kunne virkelig godt lide det første Mass Effect. Det er sådan, det er sådan det er en quest der er sådan, okay, jeg laver, når man lige vil og udforske alle nykker i den her skidesidssætter, men det er bare noget, man ikke gider lave, når man vender tilbage til det. Ja, <laughs> yeah. så, så, ja. Det, det er heller ikke værd at gøre på noget tidspunkt, men når den første er der, okay, jeg har fundet 15 ud af 21, ah, så bliver, jeg kan lige finde de sidste 6, ikke? <laughs> Altså, ja. Men det er bare træft, når man finder sådan en guide undervejs, altså når man er gået i gang med den, fordi så er sådan, hvor har jeg været henne, og oh, skal jeg måske løbe ned igennem <laughs> ja. den, bare lige for at tjekke. Men hvorfor men, gør øh, du jeg... det? I don't know, jeg er ikke rigtig sådan en collector-type normalt, men nu var det lige massfix, og så er jeg lidt nostalgisk omkring det, og så ja, okay. valgte jeg lige at gå igennem det, I don't know. Så jeg sådan... kun nå ud og få en rigtig mission, som nå. jeg så fandt ud af at være DLC'et, som jeg aldrig havde prøvet før. Bring down the sky. <laughs> oh, det, er det den, den der ligger op til turen? Nej, det er det bare sådan. Eller det tror jeg i hvert fald ikke. Det er det bare sådan en asteroid-ting. Der er sådan nogle battarians, der har indtaget en asteroid og vil få den til at falde ned på en øh, menneskeplanet. Okay, Jamen, er, det, er, det ikke, er det ikke første gang, man ser den rase i etteren? Eller kan oh, man få den? Jo det, skal, jo, det skal nok passe. Okay. Men jeg tror ikke, det, er stedet, det ligger op til turen på nogen måde udover det. Ah, okay, okay. Nej, er der ikke også noget DLC i 2'eren, der ligger op til 3'eren? Ja, jeg tror, de gør det mere end 2'eren ja. i hvert fald, ligger op til 3. Mm. Men jeg kan godt se hvad du mener, Der er i hvert fald noget, der ligesom går igen der. Og sådan vi, vi har en... fået... Jo, oh, og så Holm, eller Holm, så Mathias. <laughs> Nej, uh, du ikke få afbrudt. vi har bare lige fået et par kommentarer på hele vores uh, fallout-diskussion uh, før, hvis vi skulle kommentere på. NEJ, <laughs> det kom for langt væk fra det. <laughs> Det jo bare Spilministeriet Altså først så skriver Altså baget han er helt vild Han elsker Fallout 4 Elsker det siger han <laughs> Det er fedt Det gør jeg også Det er fejl Fallout 4 var buggy as hell Skrev Spilministeriet Fik en, en over en computer Bug og kunne fortsætte Jeg prøvede at pille console settings Men intet hjælp. Fantastisk oplevelse Har jeg ikke rødt det siden Det er svært at udtrykke ironi på skrift Men uh... <laughs> Øh... jeg forstår det som at han ikke kan lide du kan det. Kan ikke fortsætte. Skit, retter han ikke fortsætte. Ja, okay. <laughs> det er fedt nok. Og jeg kan bakke sikkert et et skabteam. Og jeg kan bakker. Vi er et pisse team i dag. Det er de bedste. Det er creme eller de creme? Det er de to C'er, det F'et, det M'et. Hvad okay, skal vi kalde os? What? F and M? Hvad snakker du om? Nej. C C er det land Double C FM. Åh oh, ja, det kan vi godt. Double C FM eller Bejlande, jeg vil tune, tune ind på radioen lige nu Ja, yeah, WCFM, CCFM. fm <laughs> CC-FM <laughs> Men for jer, så er det plan at spille <laughs> Så er det din det at spille igennem Hele Mars' effekt Så yeah, Ja, det bliver nok lidt svært at, Hvornår er det, at, at drummet der kommer Kan jeg nå alle tre spillere uh, uh, overhovedet Jeg ved ikke om Mart? det er fast Er det? Er det? Jo, jo det, er det. Er det er det Den kommer Mars til Trillands 20. Lidt skruer den 23. Det så jeg går ud for det Ja. Det gælder. jeg det sagt. 21. marts. Det kan jeg sagt. Nej, det ved jeg ikke om no. jeg <laughs> Nej, det er de, de to dage, der gør forskellen, ikke? 23. 23. Nej, i jo, i hvert fald ikke det, ja. det er okay, så. <laughs> Æ, men ja, det er så <laughs> i gang med. Jeg, jeg, har, også kun, jeg har kun spillet to, når tre er en enkelt gang, så... Det glæder mig lidt til at gå igennem igen. Ja, okay. Har du hey, tre, er det, det kun vejle, der er ikke spillede? Ådskøb. Har du så alt DLC'en også, så du klar til at yes. opleve alt? Okay. Ja, Men nu er jeg forberedt på den elendige slutning. den kommer i 3'eren, så jeg bliver ikke mm. Nej. Den er blevet ændret ikke? Kan du bare lægge dig tilbage og grine af den? Altså, de lavede selvfølgelig... Altså, de lavede oh. lidt om, for jeg oplevede oh slutningen til... Så de lidt ekstra på den, men det er jo stadig en lorteslutning. Ja, men du, har du så set det? Altså, eller sådan... oplevet det på egen hånd, øh... Jeg, jeg søgte bare på YouTube, de der ekstra ting, de ja. lavede, men altså, det, er jo ikke, det gør ikke den store forskel. Det gør lidt mindre til nonsens. eller det gør ikke mindre til nonsens. Det giver mere kontekst, men det er stadig bare sådan, okay, mm. ja, hallo. Altså, jeg ved ikke, hvad deres idé var, jeg, jeg kan generelt set ikke rigtig en historier, som... Altså, det er svært for en god historie at have mere end én slutning, altså... Det er jo ligesom, yeah. tænker, det er lidt meningen, at en, en historisk skal bygge op til et punkt. Og hvis en slutning kan være tre forskellige ting, ud fra hvad spilleren vælger, mm -hmm. så er det sådan lidt, okay, hvad var moralen? Hvad var det, vi prøvede at fortælle med det her spil? Yeah. Og der falder Mads bare lidt fra hinanden i, i den sidste teams tid. Men det er, altså, det, det er lidt ligesom Battlestar galactica sag. Den falder også fra <laughs> hinanden. Derfor er der stadig mm -hmm. mange gode moments i den til. Helt, helt klart, helt klart. Det er oplevelsen. Det er ikke uh, destinationen. Eller hvad Nej. man siger. <laughs> Problemet med bass og græft, er at hele serien handler om destinationen, som er jorden. Oh, Så det, ja. Ups. Max, det Hvordan er jo ikke sådan. Nu er det siger Mathias' tur til at være robot. Er jeg robot? Mm -hmm. En lille smule. Nej, seriøst. Fuck, jeg <laughs> no, ved mig. No, not me too! Aargh. Hvad kan jeg gøre? sådan en, er, en jeg, spil Battlestar i gang med, måske? Så folk de var silence. Oh, I er alle sammen robotter lige nu Oh my god Det er robotcast. sammen oh, oh. Apropos robots <clears throat> man, man, man, man er dit internet, der er i hvert fald fra hinanden Mathias, du havde spillet et andet også Nu skal vi selvfølgelig lige høre fra manden, der har robotstemme Det, det er jo det er super godt Jeg kan kendte høre du siger nu Hoffman, fordi du er robot <laughs> Okay, vi venter, til, <laughs> vi venter til du kommer tilbage igen Hold mig at du spiller din, <laughs> øh, måske se på min liste, Fallout New Vegas uh, Siden sidst, så ved jeg faktisk ikke rigtig uh... Uh, Jo, jeg, jeg er gået tilbage for at uh, kigge lidt nærmere på uh, Treyarchs uh, <coughs> op uh, indsats i Call of Duty spillene uh, Zombies mode ja. så det, er, det er rigtig uh, spøjst og Øh, faktisk forsvist øh, øh, Simpelt At sådan, finde ud af Når man først lige Tænker sig lidt om Og observerer De forskellige regler Selvfølgelig kan man også Meget nemt få det bekræftet på Nogle af de der Wikisider eller guides Hvis man har lidt i tvivl Og få det bekræftet af Nogle, øh, nogle spillere Som er langt større eksperter End en selv Men øh, Det er i hvert fald øh, Rimelig sjovt at se Hvordan at de ligesom øh, Prøv at sætte det op og Konstruere det fra, fra bunden Og ligesom Videreudvikle på det, og jeg tror faktisk også, Nu hvor jeg talt efter, at de har Formået at remaster Eller sådan en remake Den samme zombiesbane Tre gange Nice, det er okay noget, jeg Har du uh, spillet den her De uh, The, uh, The Rise Jamen hvordan var det i uh, World at War, var der, var der kun en bane eller hvad der, der var en bane som en bonus og så øh, øh, efter som der kom øh, multiplayer DLC så var der også en enkel øh, bane, så det er ligesom vi kender det i dag og så øh, okay. World at War Zombies slutte ligesom af med sådan en fenomenal øh, stor øh, arena af en bane øh, de, de rise og der blev introduceret hvad det pack a punch maskinen og der var og oh, hvad var det nu ellers? Var der noget nyt? Jo, der er også nogle traps, der... Nej, det var, det var godt nok også introduceret i den tidligere bane. Men det var sådan, det var sådan en dejlig kul kulmination af de tidligere elementer, der ligesom end, end med den her fremragende Zombies-bane. Og så i Black Ops. Det, det første Black Ops, så hvis man købte Special Edition, som jeg gjorde i sin tid, så øh, var øh, alle banerne Alle zombies baner Fra øh, World at War Det var inkluderet Og sådan altså remade Så der var øh, Black Ops våben Og der var den der øh, Black Ops øh, hvad hedder det 4 Med karakteren Så det var lidt mere responsivt og flydende Og øh, så i Black Ops øh, Hvad hedder det Nej, ikke i Black Ops Så i Black Ops øh, 3 Faktisk Det seneste Black Ops Så øh, til season pass øh, Fansene så, øh, så havde de lige en en uh, remade udgave af The Rise igen, så det ved jeg ikke, det, der, der er selvfølgelig også muligheder for at lave en eller anden sammenligningsvideo der men uh, lige nu der tror jeg bare, at jeg fokuserer på at kigge på, hvordan uh, Treyarch, de ligesom uh, lavede deres nu ikoniske uh, co-op uh, mode til Call of Duty <laughs> ja, den er jo smittet alle, alle spillene efterhånden, ikke? så at sige, oh. Jo, altså bortset fra, hvad var det, uh, Sledgehammer Games, de hjalp med uh, Modern Warfare 3, og de prøvede sådan et, hvad skal man sige, de prøvede sådan en survival, eller sådan en wave-baseret uh, ja, militær, hvor der var sådan en åben bane, og så gik man rundt i sådan, hvad var det midtområdet, og så tog supplies, prøvede sådan at holde dem væk Ej, det var fra, vildt dog, fra midten, yes. var, var det... Ja det, ja, det var ja, jeg... uh, Modern Warfare 3, ja, men der var også det ja. der, men uh, det kom med i, hvad hedder det, så er det Advanced Warfare kom det også med, ikke? jo ikke? Ja. Jo, zombies, jo, jo. Jo, det, det spittede i hvert fald helt klart der. Så jeg, jeg havde også troet, at, at Sledgehammer, da de stod for, hvad var det, da de stod for øhm, Advanced Warfare, så ville jeg også tro, at de ville lave deres egen co-op, men det gjorde de ikke rigtigt. Det er okay, fordi det er pisse sjovt. Jo, jo, det er pisset sjovt, men det, det er selvfølgelig også bare være lidt trist, hvis, hvad hedder det, alle Call of Duty-holdene, de ligesom får at vide øh, fra toppen, sådan, hey, jeres k det de skal være sådan zombies, wave -baserede. Jamen, altså, Call of Duty er jo et spil, der appellerer til det mest mainstream shooterpublikum, der findes, så de vil bare gerne have mere det samme, så jeg synes det er helt okay. Jeg synes ja, ikke, der okay. er noget ærgerligt i det. Jo, jo, men når, når man også tænker på, at, at hvad det, trey bare introducerede sådan en lille, sjov uh, zombie-band som en bonus, og så, altså, det var sådan, så vidt jeg kunne huske, eller sådan som jeg lige kan huske det, så var det uh, virkelig last minute, og det var bare sådan en sjov bonus for fansene, og, og så det videreudviklede sig til at være sådan et uh, uh, Call of Duty-fænomen, så ville jeg da også håbe, at det samme kunne ske for nogle af de andre Call of Duty-hold, at de ligesom kunne være lidt kreative og komme på et eller andet, og det, nu, nu skal jeg faktisk lige huske det, nu, det bringer mig faktisk til øh, det andet sammenligningspunkt, som er, øh, hvad er det, det nye sådan, Infinity Ward og deres koop, øh, hvad er det, bud i øh, Ghosts Extraction, nej, øh, Extinction, var det. Mm. Oh, jeg synes, det er jo, det. jo der er noget af en konkurrent til det. Ja. Yeah. Så, ja yeah. okay. Det er lidt godt stuff Kan vi ikke få level 3 i stedet? <laughs> Næste Call of Duty er bare på if, det det tre med If only Det det, det er vildt skulle være godt Men uh, du ved jo hvordan uh, været har det med tredje, yeah, Det tredje kvild Det var med træt, eller? En der tror folk med knive til Sørger for at de ikke laver spil Ja yeah. Nej, I skal lave flere fucking hatte Og <laughs> dø bagen og eller så æder så han, ja Ellers så æder han i derfor han er så stor, at han æder alle medarbejderne med Valve Er det rigtigt? Det er ikke ja. Det, det er, er det ikke løgnet? Confirmed? Confirmed. Det er... Men det er... Her på det, er en, øh, det, det er ikke en løgn historie Men vi er allerede nået nødt til nyheder Jesus Christ Det går hurtigt <laughs> Polly, kan I høre mig igen? Er jeg en robot stadig? Du lyder okay Nej, ikke, ikke helt nu kun I inde i Tak <laughs> the inside. Oh, On, the inside Det <laughs> næste, <laughs> jeg har spillet sin sidste det er faktisk bare Akusa Zero, men det er snart vi har sidst, hvis vil husker. Og det er også begyndt at spille, det er mega fedt Okay ja, er you boys hvad, well hvad, hvad er der sket? For mig? Ja Jeg har kun spillet i sådan to timer Jeg er kun efter at han lige blev blevet for... Nej, det må jeg ikke sige <laughs> well, Efter det, det... Det er or... Mor, som sætter hele lortet i gang Sådan efter der, hvor han er blevet clearet, der omkring at komme til Okay men jeg synes det er fedt, jeg elsker historien, kæft mand hmm? Hvad synes du? Jeg synes det er meget godt Jeg synes det er meget fint, jeg tror også jeg var glad for det sidste vi snakkede om det Jamen, det ved jeg ikke noget om Nej, der, der var du ikke med, men ja, jeg, Nej, spil, det, jeg tror okay. jeg har spillet så, jeg vidste, 30 timer eller sådan noget måske mere Er det nu? Og jeg tror jeg er lidt mere wow, okay. halvvejs Så jeg er meget lige en del nu okay. Men jeg har åbnet op for, de har jo, du spiller jo to forskellige personer som sådan, historien er spredt ud omkring jeg synes jo ikke noget til den anden, nu tror jeg Nej, overhovedet ikke Jeg er kun et par timer ind i det Og de har jo også sådan et øh, Hvad kalder man det? En managerdel Forbundet med sig Som er sådan et minispil, du kan Du kan hoppe hen og lege lidt med, hvis du har lyst til det Så i de, med historien udvikler sig Nå, Så dem har jeg fundlogget for begge to Det tager lidt tid Okay Wow, 30 timer Det er fandme ikke mange spil, jeg har puttet det i <laughs> Nej, men ja Det er også bare det er også bare... Jeg kan godt lide sådan nogle open world-spil. Jeg synes ikke, det er helt fantastisk til at open world, men det gør det sådan okay. Ej, men, men det er jo heller ikke sådan open, open world. Er det, er world. det ikke mere sådan en hop world? Jo. Øh, måske. Altså, du løber rundt ja. i de gader uh -huh. det meste af tiden. Altså, det er ikke sådan, at så du er i de gader, og så mm. tager du et sted hen. Det gør du måske, hvis du siger... Hvis du siger, at det sted, det kan være indenfor i en bygning, der er i den, den verden. Så kan ja. du måske godt sige okay. en hop world. Yeah. Men der er bare mange af sidemissionerne, der også foregår i hopbulten, så det er ikke sådan, at det kun er lidt collectibles, og så altså får jeg komme videre til, til andre ting derfra. Ja. <laughs> Men, Men er, er, det det ikke, er, det... er det ikke fedt at gå rundt på gaden og bare kaste rundt med penge i 80? Folk elsker. <laughs> <laughs> det gjorde han den bare dengang. Mm, det er fable. <laughs> Fvordan, det så Hvordan har du som så med kampsystemen til nu, Mathias? Åh, jeg synes, det er ret noget. Med... Okay. Jeg synes... Jeg kan ikke lige... Øh... At det, sådan, det ved jeg ikke. Det er bare så sjovt, men det, er bare sådan, det virker bare så åndssvagt, det der Street Fighter-piss. Det... Og så man ikke What? kan logge ånden på en fjende, det kan jeg ikke lide. Jamen, jeg er ikke, generelt jeg er jeg ikke så meget til japanske overdrevede ting, men jeg kan bare virkelig godt lide historien i Yakuza. Okay. Det synes jeg bare er vildt fedt. Men er der ikke sådan en soft-log-on? Jo, oh, der er, jo, som er, det er, er ikke det. virker ja. nærmest ikke, synes jeg. den, den fungerer ja. mærkeligt i hvert fald. Ja, efter så mange spil, så det er det lidt weird. No. Men, jeg ved ikke, men igen, det kan, det kan selvfølgelig være, at der er nogle kritikpunkter, jeg slet ikke har hørt fra uh, fans serien. Jeg ved det ikke. Det kan, det kan være, at de er vant den virker. Fordi jeg tror, at kan det passe, hvis du holder den inde, og så, hvis du går sammen som Mads, så, så fungerer den. Det er Så, så går jeg ikke på det. Jo, lidt jo, er Det gør den faktisk. Men altså, jeg har jo sit gameplay video hvor der er sidestep og backstep, så, så der må jo være en eller anden form for softlock. Jamen, det er, ja, hvis, ja, jeg ved så ikke der, om det er, så, det er dedikeret eller... til en knap eller... Jamen det er, det er en knap, ja, hvis, du, hvis du holder den inde, og du bare så stiller og blokker for eksempel Så drejer du dig efter modstanderen Du skal ja, slet nok. selv god for at du også holder ham foran det, tror jeg Det er vekkert okay et. Det lader han <skrøn> Jeg vil gerne... Jeg du kan historien i hvert fald Det er mega fedt Jeg vil gerne lige give et shoutout til et, et spil, I alle sammen skal til at spille Ja, ja Lego Dimensions det er jo der i Mansions. Du har set ja. huset. Er der komme med, oh! kom med til eller sådan noget? Jeg elsker det. Jeg har bare først fået det købt nu her. Jeg har købt sådan, jeg ved ikke, 30 pakker til det eller sådan noget. Det er sindssygt. sindssygt, var På tilbud i Føtex, så gik jeg bare mok. Det er bare det fedeste lego spil. <laughs> nu skal vi lige officielt, før vi får pengene fra Føtex. Så skal du lige sige, hvad det koster jo. <laughs> ja, ja. Hvad var de på tilbud til? Nå, okay. øh, 50 kroner. Hvor er Sådan en passet, eller hvad? Eller hvordan? Ja. Yeah. Det var vildt billigt. Ja, okay. Så jeg købte bare mega meget, sendede for 250 eller sådan noget. Og så øh, gik jeg gang, og så er jeg bare gået amok og købte mere og mere og mere, <laughs> og nu, øh, ja. <laughs> nu er det taget lidt overhånden. Det er sådan, hver gang jeg får en achievement i det nu, så er jeg oppe i sådan noget, hvor, hvor jeg får en af de der rare achievements på Xboxen, hvor der står, at der kun er 1% af dem, der har spillet, der har unlocket det, fordi jeg, at jeg, er så fucking, altså jeg køber alle de der levelpack og klarer dem 100% og sådan noget. Og det er jo meget <laughs> inden, der gør. Det er virkelig... Uh... Ah, okay. Nå, men, hvis achievements er bag en paywall, så... Altså, ja, ja, det, så det ved, så, de ved jeg gør sig godt. Der, der, der sig selv. Det ved ja, jeg Det selv er ligesom sådan, oh my god, det er uh, New Vegas DLC, og der er slet ikke et, det er stort set er ingen, der fucking har klaret det, så nej, og ikke nogen har det, det, det, eller sådan <laughs> Det var det, der var min pointe, at jeg føler, mig var lidt okay, okay, dumt, okay, okay. Fordi at, at der kunne at, at jeg er blandt de 1%, som rent faktisk har klaret det her, fordi jeg har købt så meget af det, at det virker lidt underligt, fordi han er en 26 år, <laughs> Okay. Nu, skal i, nu skal vi i gang med en eksistentialistisk krise, vel? Nej, det er jo lidt dybere, end jeg regner vel ikke ud men uh, giv det bare lige et shout-out, det var egentlig bare lidt overpå Sådan. Tak, Fødseks. Ja. ja. <laughs> Køber også alle mine dagligvarer i FøsX. Hvad fanden? Fæd for, <laughs> for løbt. Nå, måske vi hoppe i gang med nyheder, eller et andet, øh, <clears throat> kaste et andet ud, de har købt i Fødseks. <clears throat> ja. Altså, må øh, gerne fortsætte med at sige noget. Jeg har spillet, jeg har spillet Planet Coaster Fordi det her anmeldt Ja, og det ser så ud øhm, Og jeg har lært, at jeg har lavet en meget kontroversiel anmeldelse oh. <laughs> jeg, var, jeg kan hvert fald ikke uh, finde nogen kritikere, der har givet det lige så lavt skud som jeg har Okay uh. øhm, Så det er meget interessant Det er altid fedt, når man finder ud af, at man er fuldkommen uenig med alle andre mennesker i verden DMC, vil May Cry! Det er dig til C-Stormen. Nej <laughs> det er heller ikke, jeg gav det 3,5 så det er heller ikke, fordi jeg har givet det mega lavt. Men uh, der er rigtig mange godt kan lide det. Uh, mm. Jeg kan så se, der har været... Der en del brugere rundt omkring, der har været andet sådan... Og måske være mindre positiv senere hen. Uh, fordi mm. det er... Uh, for mig at se sådan et uh, overfladisk og kedeligt på en måde. Uh, det har ikke rigtig den der charme, som jeg finder, at... Uh, er det rollercoaster-finepakke-spil? Mm -hmm. Og det har vil være mit store problem Så man kan rigtig mange ting Med at mm -hmm. panne græs, forskellige typer af græs Og alle mulige spændende overflader <laughs> Af sten Der er rigtig meget, man kan vælge imellem Så... det er sådan noget. Så hvis man godt kan lide at sidde og rode med sådan noget Så er det sikkert et fantastisk spil Men det er bare mm. ikke lige mig men, Jamen, men er det ikke også et af de spil, der oftest er velegnet til sådan musik eller podcast? Ej, uh, øh, jeg forstå. Jo, det kan du. Jo, det har er det jo sådan set. Uh, men altså person, det ved jeg ikke, jeg forventer bare lidt mere engagement for spillet, i stedet for at, mm. at uh, forventer, at jeg skal lave min egen underholdning, hvilket jeg synes, det gør. Ja, yeah, okay. okay. Var, det, var det den her... Uh, var den her udgivelse i serien, der var Early Access til at starte med? Eller var der lidt noget specielt? Nej, jeg tror ikke, der var været Early Access, har det. nej tror jeg ikke. Nå. No. No, men så, så kan ja. det bare være, hvad hedder det, måske nogle beta'er, de havde ude, eller sådan noget. Jeg mener i hvert fald bare, at der var nogle anmeldere, der snakkede om, at, at, det havde, at de har prøvet det før, og nu var det så blevet tid til en endelig udgivelse. Det er meget muligt. Jeg det, fik først ja. rigtig øje på det, lige før du at komme ud. Uh, yeah, okay. og der blev jo faktisk sådan, ja, ret op. Øh, Hypede er det, fordi jeg har jeg, jeg godt spilt et godt øh, rollercoaster at igen, men øh, ja, jeg, det gik så lang til hvad jeg fandt, ud af, at det, det var egentlig ikke det for mig. Mm. Selvom yeah. Chief Beef er rimelig awesome. Åh oh, jo. Chief Beef. Okay. Chief yeah, det er navn... Beef. Det er en stor, sådan en stor uh, hakkebøf, <laughs> der er også politivetjent. Det lyder sjovt. fedt Ja. Yeah. Det er også det sjoveste i de spillet, så det er det eneste det sjoveste okay. um, Udvikleren spillet. Har... Men uh, altså, hvis, hvis, hvis man er glad for at sidde og, og, og lege med ting og bygge ting, så kan så, så det godt være, at det er perfekt spil. <laughs> det U tror jeg, det er. Udvikleren har også haft sådan noget med at lave øh, rollercoaster til før, ikke? Er det ikke dem, der lavede 3'eren? Jo, der har i hvert fald været nogle folk, der har været involveret i i nogle rollercoaster i kunspillene før. Hvilket også var noget af det her, der fik mig til at tro, fordi de, de har været super gode, mange af de der rollercoaster tager spil. Uh, men det her det er det mange. Man kan heller ikke slå folk ihjel i, uh, i Planet Coaster. Det er vildt Altså. Ej, det er, det er ligesom en del af det, det er at slå folk ihjel med en eller anden sindssyg rollercoaster. <laughs> ja, eller... Mor, vi elsker alle sammen mor, ikke? Jo, stor fan. Eller... Jo. jo, lidt. Især i videospil. <laughs> og i computerspil. Ja. Også det. Videospil Øh, <laughs> <laughs> ja, det er en. Det er ja, en ja, bane. Ja, Det er godt. Hvad hedder det? Um... Kan du lige runde op med nogle kommentarer, Mathias, og så tager vi ned ad. Let's do this. Nogle nyheder, <laughs> ja, nogle kommentarer. Jamen, det er bare kommet en hel masse kommentarer for en Oh my god, Mathias, bliver overråblet! Først på, jeg er i øh, 4, jeg synes det er fedt, at man kan stå på siden og øh, fokusere på en for gange, hvis du har løg af jeg vil gerne have mere i råd. Okay. Øh, er spejl, han har skrevet en hel masse ting, en masse kommentarer til det, vi har snakket om løb. så dem har jeg svaret lidt på det inde, og... føn skriver, at han er træt af, at jeg ikke har sagt til ham, at... Øh, ...at øh, LEGO Dimensionen var på tilbud. så... Er det stadig det? Det vil heller ikke være bekendt. Nej, det er virkelig ked af, det er oprundingen af kommentarerne Det går bare, vi skriver sådan nogle kommentarer rundt der Kan ja, han du... rende venter bare, Du venter bare til podcasten, og så shiller for Føtex så hårdt Ja, ja og så jeg... fortæller du det ikke engang til Fyn Jeg får 50 kroner, kr. kr. hver gang jeg siger Føtex, det er skide fedt Ej, hvor mange er du op på lige, lige, <laughs> lige nu, Føtex? Lige nu er på knap 2.000, det er ret fedt Har du sagt, det er 200, eller 2.000 gange den her podcast? <laughs> du er ikke det er så god der er Nej. Jeg vil heller ikke efter, hvad du siger. Jeg siger, det er bare sådan helt sådan implicit Fertix i en masse forskellige sætninger, uden at I sådan lægger mærke til det. Mm. Det er meget naturligt for mig at snakke. Bare sådan, for eksempel, hvis jeg sidder og snakker sådan med Holm Fertix, så kan jeg for eksempel finde på bare sådan at få det lagt ind i. <laughs> jeg, øder, jeg øder skumfiduser. Det er så hyggeligt, jeg, jeg øder alt muligt. <laughs> Personligt køber jeg min Pepsi Max i Netto. Har <laughs> sådan en del dansk Super Mario, så det er godt nok Godt God, uh, counterpoint der oh, ja. Vi skal have sådan, uh, hvad der er det, promotion uh, wars Hvem <laughs> vil, uh, hvad er det, hvem vil uh, promote os Eller hvem vil francere os Vi skal have fandme nogle, nogle bedre brands så ah. er virkelig net og født skal ikke lige, netto footage, skal ikke lige uh, sådan det så måske sejt Sådan race eller yeah. steel series eller her Yeah Hvad der er, GameStop <laughs> The Doritos, yes, Mountain Dew. Åh ja, det kunne jeg få. er og Rusland. Fedt... Åh oh, ja, yeah. selvfølgelig. Huff, kan du ikke uh, få et uh, fetix -logo ind i uh, streamen? <laughs> <laughs> jeg skal skabret på det. <laughs> og det russiske flag, tak. <laughs> skal vi uh, starte med at snakke om den her fine uh, opdatering, der er i beta lige nu til PlayStation 4, Holm, som du blandt sig også har til? Så kan jeg starte med den ene yeah. uh, nyhed, der er i den, som du ikke har ved dig. Du nævnte at jeg fik fald før snakkede om den. Det er mulighed for, at man kan sætte uh, eksterne harddisk til i den næste opdatering, der kommer til det til folkes PS4-løde. Mm -hmm. De til den til 4.5. Den er nu, på nuværende tidspunkt i, uh, i lukket beta. Hvor man skal sig op til den, og uh, Ja, så tester de så de her ting, så det lige kommer til at virke, inden de udgiver det helt. <fød> Hvad er det for en? 4.5? 4.5, ja. 8. Ja. Jeg svarer det 4.5. Altså så kan man pludselig ikke udskifte den indtil har det, harddisk for at få mere plads nu. Nej. Men altså, hvis man sidder i den situation og tænker, jeg vil bare sådan... på langsigtet... Øh, base, øh, på... Øh, jeg vil gerne have en øh, langsigtet plan, og øh, sådan fremadrettet bare have ufattelig meget plads på min PS4 til at øh, spille. Og man så ikke rigtig magter at udskifte øh, harddisken og bruge ekstra, så skal den jo bare sidde der sådan... Dag ud og dag ind, altså man kan ikke sådan Skifte ind og ud sådan, åh oh, nu tog jeg min ekstra harddisk ud Nu kan jeg ikke spille Yakuza Zero Eller nu skal jeg lige finde den frem for tasken Og sådan noget, det skal jo ligesom være et uh, Permanent uh, Tiltag Jamen det er det, men Nej. Det jeg ikke kan finde ud af med den der er opdatering der Kommer den også til at understøtte uh, Flash drives Altså uh, mm. de der USB sticks eller? Jamen også USB Og harddisk flash drives det den jo ikke nu Det skal den jo formateres først Nå no. I sådan sådan no, fat det... smad, eller hvad det hedder Altså den skal jo nok før, Hvis før den yeah. kan konstillerer sine spil på dig, skal den jo nok øh, hvad hedder formatere den til sit eget format Ja Så okay. altså hvis man, hvis man køber den fra butikken sætter den i sin PS4 Så kan det jo godt være den spørger, hey må vi gerne formatere og Og øh, øh, lave det okay. om til et format vi fucking kan arbejde med Jamen, så Kan de okay. det bare gøre det Nej, fordi det, ja, okay. det er okay. var vildt de at tage fordi hvis du... hvis du gør det ved et flash drive, så kan du ikke bruge den til andet. Nå. No. Altså, hvis du ikke har Xbox 32, det kan du godt bruge til andre ting. Jamen for eksempel, du kan ikke bruge det til Xbox. Nå, no, okay. Det, det vidste jeg ikke, men altså, det er jo meget sådan... Ikke så problemer det okay. så. Ja, det er dem, dem der har en Xbox. Nej. Uh, altså. <laughs> men det bliver nok formateret et format, du bare kan læse på andre, ikke? Nej. Jeg mener, at jeg har brugt Fat 32 på min PC. Så. Ja, ja, på din PC. Men hvis du sætter ja. en harddisk til din PlayStation 4, så er det sandsynligvis et format Sony selv har lavet den. Den vil jeg gerne få tæt om til. Ja, okay. Ew. Ah, det, det ved jeg ikke med med PS3'en. Der var det Fat 32, 30, så. Jamen du kan ikke installere spil på enhed du sætter til din PS3. Jamen vi snakker no. ikke øh, snakker vi ikke om film og sådan noget. Nej. Åh <laughs> no. Nej, det, Op, kan så det, det, det kan du godt i forvejen, jo <laughs> Det er en spilpodcast ligesom, <laughs> ligesom du kan sætte en ekstern harddisk til din Xbox Så kan du installere et spil over på den ekstern harddisk Det kommer, det, det også, jeg også, jeg det kommer også til at kunne på Playstation 4 Nåååh, okay Jeg ja, tror, Okay, jeg troede vi var i gang med noget helt andet Okay, okay. næste det. <laughs> så lad os snakke <laughs> om noget mere simpelt Beast Mode Beast Mode Det er, mode. er også et øh, en ny Dejlige feature der er blevet introduceret her i version 4.5. Så øhm, der er nok mange øh, PS Pro øh, ejere derude der tænker for eksempel som dig Mathias, du har en PS4 Pro. Jeg ja. tænker, der er mange ejere, er det? Well. der er mig og der er oh, uh, i hvert fald okay. og... dem, dem der nu ejer en PS4 Pro. De sidder, der er nok mange af dem der sidder og tænker hmm, jeg kunne godt tænke Jeg kunne godt øh, Jeg har sådan ønske At øh, alle de her gamle PS4 spil der Er kommet for lang tid siden At de bare <laughs> Vil øh, Hvad hedder det få, øh, få, få, lidt, få lidt nytte Eller få, få lidt en bonus Når de bliver sat ind i min Super cool PS4 pro Og det er nu tilfældet Når at øh, Der er den her Boost mode Som også for sjov Bliver kaldt beast mode øh, Der simpelthen optimerer Hvad er det øh, Spillet Øh, ved at gøre brug af den øh, lidt stærkere hardware, der er i PS4 Pro'en i forhold til PS4'en. Så altså f.eks. Øh, Nack eller... Nogen... Hey. Ja, bedste <laughs> PS4-spiller. det um, meget Bare, bare nogle af, det er af de... Øh... Virkelig godt køb, du har gjort det under når du kan spille Knack. Lid, ja, lidt bedre. Yep, lidt bedre. Øh, lidt pænere. <laughs> Så er det bare uh, supersmooth Knack uh, action der, baby. Øhm... Uh, <laughs> Så det er bare super Men det betyder i hvert fald Altså man skal nok ikke forvente at det er sådan Jeg skal sige sådan en PC opgradering øh, Som øh, nogen af os øh, Måske kender til Men, men det der er i hvert fald nogle tilfælde Hvor at øh, der er mere stabil framerate, Som for eksempel Hvad er det uh, Fallout Nej ikke Fallout <laughs> uh, Killzone det var, det var en anden uh, post-apokalyptisk uh, setting um, ja. For eksempel Killzone Shadowfall der er lidt mere øh, stabil framerate der på øh, Call of Duty Ghosts. Der var også øh, nogle lidt øh, frustrerende dyb i framerate, og det er nu blevet øh, mere øh, skal sige, tolerable øh, på, øh, på PS4-progen med den her boost-mode. Så det vil ikke ikke på magisk vis få alle de her sådan, måske lidt shuskede. Uh, PS4-spil, der kører omkring 30 eller lidt under 30 frames per second Det vil ikke bare booste op til sådan, nej, nu kører det smooth 60 spillere i sekundet. Nej, men uh, det vil helt klart optimere det. Det er der mange. Det er, det er der et par tests, der uh, har bevist. Så det er jo selvfølgelig bare uh, meget fint, og det hjælper også uh, med For eksempel loading tider og sådan noget. Uh, så det er jo også bare fint. Det, der er godt nok. Man kunne selvfølgelig håbe, at stort set alle <gange> gamle ps spi 4 spil undskyld ville få en PS4 Pro patch, fordi det har jo virkelig øh, gjort en stor forskel. Men så skal man selvfølgelig også øh, så skal Sony selvfølgelig også stak med den enkelte udvikler og hæj, hey, kan I arbejde på en PS4 Pro patch? Så jeg spiller øh, ligesom gør øh, for gavn af det her øh, lidt stærkere, den her lidt stærkere hardware. Men nu her med beast mode Boost mode, whatever you want to call it Så er der i hvert fald en generel optimering Patch. leje Ja, yeah. så so søvnligt tigger folk om for PS4 Pro til at være relevant Ja, yeah. kød i mig <laughs> Og, det, og det, det hjælper i hvert fald ikke med det horrible design Hold da kæft PS4 Pro'en ser Den er fint, <laughs> den er en mm. Har den sammenlignet med en PS4, hold kæft den ser grim ud, det er, en det er det fuldstændig samme, den er bare lidt større Nej, jeg, nu, jeg snakker om designet Den er fuldstændig, fuldstændig identisk med en PS4 almindelig, den er bare lidt større Nej! Du en Big Mac behandling Jeg har fået en Big Mac treatment Ja, <laughs> yeah, hvad så? Det er jeg det er ikke <laughs> okay, effektivt Big Macs <laughs> Hvad fanden? Jeg vil nu hellere han en <laughs> Præcis, og det er derfor jeg køber min xbox maskine <laughs> i Facebook. Kan køre? Alle? Okay, nu stiller vi spørgsmål ha. til serien, hvad er jeg jeres yndlings øh, fast food. <laughs> okay og, og, og, og øh, supermarkedskade. Er du, er du skadet op til, øh, til den her beta-opdatering, Mathias? Nej, det øh, er sgu jeg ikke. Jeg var i Xbox Preview på et tidspunkt, og jeg havde det, så det gider jeg ikke øh, gøre mig <laughs> i. Ja. nej. Jeg tror faktisk, jeg meldmer ud af den igen, øh. altså til Xbox øh, Preview. Nu. Ja, det gør jeg også. Det var vildt at tænde, at jeg skulle opdaterede, hver gang jeg tændte. Mm. Super træls. Så vi jeg ikke nogen, der har erfaring med den her, den her nye boost-mode? Nej, det får vi øh... nok snart. Ja, når den kommer så får vi det jo. Hvad ligger du? Freya! <laughs> Hvad? What? Freya tager en nyhed. Okay. Um, Masspeak der kommer snart ud. Det gør de nemlig. Og det nemlig. Og, og Der er ikke noget Renegade Paragon-system i det nye spil. Wow, Please. spændende nyhed! Det, oh my god. That shit that shit's crazy. Ja, yeah, hvad gør jeg så? Hvordan finder jeg ud af, om jeg Sef eller Jetai? <laughs> <Ja, laughs> <præcis. laughs> men de men de ser jo at det åbenbart er noget at gøre med at de følte det hang meget sådan øh, fast sammen med øh, shepard karakteren og mm. ligesom, at at det var det var det var den tid og nu øh, ja, nu handler det de, de, de påstår lige nu, at nu handler det mere om sådan øh, enighed øh, at, at komme frem til en enighed og, og, og uenigheder, der kan opstå. så øhm, Jeg tror ja. mere, det var, at det handlede lidt for meget om Star Wars, så det var noget, de havde tilbage fra <laughs> deres Star Wars-spil. Det er, for det var mørk yeah. og lys side. Yeah. Prøv, og så, prøv, så blev prøv, det de kritiseret i det alle spillene, så det kan godt være, at det er derfor, de har valgt at lave noget nyt, fordi folk ikke kunne lide det. Mm. Men så kan de selvfølgelig godt have en eller anden smart idé, eller anden... Hey, det var fordi vi tænkte, det her det her. Det havde ikke noget at gøre med, at I alle sammen synes, det var dårligt. Nej. Det var selv at fandt på det. Der kommer ja. sikkert et eller andet fløde afløser, altså. Hvis man kender FireWare, ja, men... så... Altså, de er lidt, lidt vage, øh, selvom at de godt nok giver et par detaljer-hister her. Så det, de har sagt indtil videre, det er, at de har tilføjet sådan fire sådan, øh, toner, man kan bevæge sig over i. Og det er noget, de øh, uddybe på et senere tidspunkt, selvom de godt nok skal synes lidt, fordi spillet udkommer snart. Uh, men de siger, uh, Bioware siger i hvert fald, at det, det, det tillader spilleren at udtrykke uh, uh, hvad er det? Eller det, det, det tillader de forskellige karakterer man ligesom uh, tager på rejse med eller man vælger at kreere og lade dem udtrykke sig på forskellige måder, så i stedet for at det er sådan, jeg vil være uh, ond eller jeg vil være uh, god, så, så det handler næsten, det mere snæve, handler det mere om skal hvordan vil de navne? Ja, ja. For... <laughs> det, <laughs> det er, de essentielle spørgsmål. <laughs> Så det, er det, handler, det handler mere om sådan, hvordan vil jeg vil udtrykke mig selv. Så det ved jeg ikke. Måske kommer det til at minde meget sådan om, det ved jeg ikke, For der fire? Bare sådan fire øh, valgmuligheder, sådan i forhold til controller øh, prompts, så, så er det lidt det. det okay synes jeg er okay. Okay. okay, hvad nu hvis der kommer en sarkasme-knap i Andromeda? Game øh... saved. <laughs> ja for dig Game changer Ja, så skal jeg have det Ja, øh, så, så, så, så er jeg ligesom alle de journalister, der skriver de artikler sådan. Jeg har ikke spillet NOGEN spil i den her lange øh, serie og historie øh, historiedrevet men, men nu hvor der er en sarkasmeknap, Så er jeg med Så er du på Så er jeg på Jamen helt sikkert, det skal bare være sådan Dank øh, fire dank meme Hvor det var en knap? <laughs> det hed til dig Præcis Og så kører det bare <laughs> så, så, og, øh, memes, så, jeg... så er der sådan 500 random memes, som er bare tilfældig Ja, ja, simpelthen. Troll face. Jeg vil have en... Uh, pro, uh, try to snail. Knap. Mhm. Try yeah, yeah. to make out final boss. Det er lykkedes mig aldrig seks. have sex. <coughs> ja, rigtig. er rigtigt. Jeg kunne cool. lige i gang med fast manaspekter, jeg lavede at have sex med en blå alien. <coughs> Come on. Okay. Get good. Ja. Jamen, jeg har ikke haft seks endnu. Ja, i virkeligheden. Men du kører også godt det hey. spil. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jeg aldrig. Ja, det, det er ikke noget for mig det der. Jeg er pisse <laughs> Wait no. till marriage, wait till marriage. Hvor Okay. Flestigt. Hvornår bliver det så? Jeg allerede først i hånd på syvende date. Ja. <laughs> ja. <laughs> øh, det er okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> på Skype. Kan ja. jeg ikke komme med i nyhed? Jo, jeg gerne. Æ, må gerne. Må man godt have sex i uh, Mass Effect, hvis man ikke er gift, Mathias? Det er oh. et godt spørgsmål. Det kommer sgu... Uh... Man kan lave sådan en intergalaktisk <laughs> union, så må man gerne. Okay. Kan jeg oh, ikke bare okay. blive gift med Jessica Chobot? Læv lykkelig til min dag i senden. Det kommer ind på, om det er en robot eller om det er en, en alien. Råd Råd, hun ligner lidt en robot, robot, men her er robot. Nå. Han ligner bare den monster i Hvad er det med Aspekt 2, hun er med? Ah, 3'erne 3'erne, okay Og hinde der, der med det der uh, underlige uh, gasmasker de, uh... nej, nej. nej, nej, nej, nej, nej, nej Det var hinde der til uh, sådan... Hvad er det? Video-TV-host fra IGN, der var med i spillet Okay Ja Hende blev kæftet <laughs> for at på sin PSP Ja Hvis det siger du noget Præcis Den der maskine, det er der er, jeg der er høre, høre. Det er der da Magna har gjort Ja, ja jeg venter stadig på Bioshock PS Vita Jeg har faktisk det er en PSP her Okay, Blæro Can op. you lick it? Maybe. <laughs> <Baby>, stay tuned <laughs> 2.000... Øh, 2.000... 130 afsnit Shoot, øh. Der er en, der flytter med mig i kommentarerne <laughs> nu oh, Okay Here we go Den er, også... er I ikke gift? Nej, det er nemlig noget rigtig lort, fordi det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke svare tilbage jeg kan skrive, at vi ikke er gift. Du må først svare på tredje delt. <laughs> Har I hørt, der kommer en afløser til FreeSync? Til hvad? FreeSync. Det er en af de her to konkurrerende teknologier, der, er, der prøver på at fjerne behovet for at køre det her V-Sync. Som ofte ah! kræver lidt ja, ekstra kraft af grafikkortet og gør der en lille smule input lag i styringen. Hmm. Men det er G-Sync, det er GeForces, hvor de så kan tale sammen med, med skærmen, der også har det her hardware Og så, øh, så sørger den så for, at skærmens refresh rate så man tilpasser sig dynamisk efter, hvor, hvor, meget, hvor mange billeder øh, kan det sådan ud Sådan så den ikke skærer okay. billederne over, okay? Man lige ser den her ja, hvad, ja. Hedder, hvad hedder det egentlig? Jeg sad faktisk og tænkte på det i dag. Hvad, hvad, hvad kalder man det? Øh, det hedder... Det hedder... Det hedder... Det er ikke ScanLine... Oh, far, er kan, helt du, helt kan du huske det? det er øh, det. ikke en vand, snakerm. Snakerm v -sync. Ja, det er den, du, tager, du slutter til for at for stoppe, at det der, der sker. Yeah. No. Screen errors. Ja. Nåå. Sådan screen-errors. Ja, screen-taring. Ja, screen-taring ja. lige præcis. Ja, det det, det, det tager i det. Din skærm skærarms, simpelthen der. Ja. Det er i stykker. Smadrer det. går i stykker, os, det for meget. Ja. Men der var så AMDs modsvar til GeForce eller Nvidia, som det også hedder øh, G-Sync, det var så FreeSync <laughs> og så kommer de så med en toer her til det og øh, det der yeah. er egentlig andre lads i det er hovedsageligt, at den også kommer til at understøtte HDR så det lige kan se at det også kommer til, til PC-fonden nu Alright, okay er det bare noget de siger jeg ved ikke hvorfor det skulle være anderledes <laughs> HDR eller hvad? Løder super. Ja, yeah, i forhold til screen sharing. nej men det, jeg tror bare de ligger det ind under den altså fordi i et eller andet handlede det mest om screen sharing. Når man eliminerede det, uden at, øh, uden at man fik nogle af de dårlige sekvenser, som V-Sync introducerer. Øh, I det, det okay. der kender FreeSync 2. Jeg tror bare, de ligger inde den standard, at så understøtter den også HDR. Så hvis du har en skærm, der har FreeSync 2, så understøtter også HDR. Okay. Altså, sådan noget branding får gør det nemmere okay, at man må ja. købe et altså, Jeg får okay. nok ikke en 4K-skærm 4K om et par år eller sådan noget. Om tre okay. år. Det er blevet, Jeg glæder mig. Det er blevet så godt. skal den have FreeSync. <laughs> okay leve i den der verden, som vi alle sammen lader som om eksisterer, eller i hvert fald Sony at gøre. 4K! Jeg et 4 yeah. Har du det? Ja. Er det flot? Ja, det er jo ret... Det er et Sony 4 TV, så godt ud med Playstation. Det ser ikke så godt ud på Xbox. Okay. <laughs> oh Jeg det har saboteret konkurrencen. Ja. <laughs> det kører skidt godt med Playstation. Jeg har også fundet ud af, når tænder TV'et, så tænder den bare min Playstation automatisk nu. <laughs> Okay, det lyder som om Sony er ved at overtage dit liv Ja, det, det er de også lige så stille Skal den også have en og får... køber det nyeste spil, der derinde, eller hvad? Ja, ja, det gør den. Jeg har bare sådan til at købe alle spil automatisk <laughs> okay. Men det er jo ikke gift! <laughs> <laughs> <laughs> vi er det ikke gift Er så <laughs> Ej... Fuck øh, fuck skal vi ikke... Må jeg, må jeg tage en hurtig nyhed? Det Nej, for okay. I er jo ikke gift! Hvad siger Hvad yes. er nyheden er Kend gift. din plads! Jeg har en vild jeg har en vild nyhed det er helt ny, er I klar? Do it, do South Park, The Fractured But Whole er blevet forsinket igen Hvad var den titel? Hvad? Hvad var titlen på det spil? The Fractured But Whole Vi Jeg kan lige bringe en eksklusiv nyhed Eksklusiv Vi har fået en ny subscriber på os kanal. Oh my god! Christensen Velkommen til! Tak for det det er vi jeg er er rigtig glade Så er vi oppe på 1134 subscribers. Det er, vi, er vi snart lead? Vi er snart oppe i uh, PewDiePie's uh, liga. Okay. Skide godt. Ej, vi det er fedt. Jeg... Det, det ser vi til at have til der, hvor vores konter blev slettet sidste gang eller snart. Okay. Var vi oppe på er det 2.2 der? Ej, eller... altså, vi har i hvert fald mange. Det er virkelig ærgerligt. Jeg tror ikke, det virkelig... så mange som mig. Det er så mange som lager af det er godt Når vi, godt. 2, kanal, 2K, vi stille, når, hmm. når 2,2k sletter vi vores kanal <laughs> Vi gør det, vi gør det yeah. han det er god, ikke det. det er sådan ja. en ja. Fest, <laughs> fest, fest ting nu. Det er sådan ja. cyklus hvis, hvis vi får 1 million flere subscribers lige nu Så sletter vi vores kanal <laughs> Kom gang, Claus! Jaaa! Yeah. <laughs> Så skal du tælles, venner! Hashtag delete game test. <laughs> Shit. Hashtag don't <laughs> okay. må jeg, Hey, må jeg ikke øh... komme med min hurtige nyhed? Jo, gør det! Kom med den, okay. Kom med! Gør. Det var blevet, for, blevet forsinket! Det fik jeg sagt før, Southpark. Det er der en rimelig relevant nyhed, det er da noget pis. Det er blevet forsinket igen, yeah. og der er ingen data på. Nu siger de bare, at det kommer imellem 1. april og 31. marts næste år. Så Ja, ah, det er så godt. Hvornår... Det er så ret præcis. Hvornår var øh, udgivelsesdatoen Før den her forsinkelse? Jeg, det... jeg tror det var i marts. Mm. Okay, det er faktisk rimel... rimelig kort i forvejen, så de lige udskyder det igen. Ja, men det gjorde de også med det, det første spil. Det blev også udskudt en 4-5 gange, inden de øh, udgav det. Mm. Jeg men... tror, de der Trey Parker og Matt Stone, de tager et eller tid, det tager at lave et, et, et spil, som de kan stå for. Det synes jeg er fint. Yeah. Men, men det, det er også sådan, det han havde lidt... At de bare udskydede, ja, ja. uden at man får en dato på den nye, det er sådan... Det er jo... Fuck det. Det bliver godt. Ja. For... Det er også lidt underligt, fordi... Lige før, at jeg lavede noget live som her, eller bare en simpel påmeldelse, fordi jeg er så glemsom, lige skulle tjekke, hvem er det en, der udvikler The Fractured Butthole? Mm -hmm. øhm, og det er jo ikke Obsidian den her gang. Nej. Og jeg var... For 10 sekunder siden, så troede jeg... nej men det blev nu fordi... Obsidian, de har fucking travl, eller der er gået et eller andet galt, og ja, nu er det simpelthen nødt til at tage den beslutning Men det er jo, hvad er det, nogle Ubisoft øh, udviklere, der øh, står for, hvad er det, udviklingen Og åbenbart også, øh, hvad er det, South Park Digital Studios LLC ja. de, er selv med, de er selv med til at, øh, at lave det fra start, altså det var de også med den sidste, ja. men den gang, der de virkelig involveret <laughs> jo, jo men, men Obsidian de, de udviklede også det første, de, de er jo overhovedet ikke med her Ej. hvorfor var det ikke sjovt? <laughs> øhm. uh. Jamen, jeg ja, tænker bare... Jeg... jeg tror bare det er et spørgsmål om Donutskab <laughs> For Donutskab computer. computerskab Jeg synes det er okay Og okay, svar kan lige spørgsmål. være at, at lave den øh, park grafik ja, De Så har bare... allerede lavet hele byen, altså de skal jo bare, bare putte de her ting i Okay, så her der kommer der en jord eller et eller andet, ikke? Jeg skal spille the <laughs> ja, god damn. Der. der har du en to. Det er det rigtig svært. svært. Det er pisselet at lave et spil. <laughs> Men det lyder bare sådan lidt. Jeg ved ikke. Ja. Oh, det bruger <laughs> samme uh, engine som uh, The Division. Oh, no. wait, what? <laughs> uh, really? Ja. Yeah. Hvad? Så hvad? Unity engine var det første Snowdrop drop hedder den. Ja, no, okay. Nu vil vildt nok Jamen men øh, det kommer man nok ikke til at kunne se, men øh, fedt. Nej, det kommer man nok ikke. Men det, det lyder bare mærkeligt, det der med, at det bliver udskudt så tæt før udgivelsen, og man ikke har fået nogen dato nu, og det, som jeg tænker, eller det er nervøs for, det er ikke, at det bliver dårligt spil, men det er måske, hvis der er kommet en anden gnider med licensen, altså. Det tror jeg ikke, fordi de er selv, det er jo ikke, altså, det er jo dem selv, der står for det her spil, stort set, altså. Ja ja. De har jo vel alle rettighederne til det. Ja, Ubisoft er jo, nok, er jo nok publisher på det her spil her, så de får noget af, af indtægten for spillet, ikke? Også når det er dem, der han udvikler på lavet. Oh. Men det er rigtig nok, det er lidt også, fordi jeg var nede i GameStop i forgårs og købte uh, merchandise fra det her spil. Det var lige var kommet. Alt det her promotion. <laughs> ja. Det her sponsoring. ja, det her sponsorering. Er det ja. GameStop ved siden af Fertix? GameStop og Fertix ligger så tæt på hinanden, at man faktisk kan så. gå over i Fertix og købe en... Berliner til en 10 eller en oh mega snejl hver onsdag øh, til en tier også Og så kan man gå i gemstor bagefter og udnytte nogle af de mange gode tilbud, som vi har der Og det får jeg ingen penge for at sige er så gone too far <laughs> okay Du får That's Lego so Dimensions-figurer i stedet for Ja, for helvede Det er sindssygt, mand. op på lige når, Lige når man kører pølshuren, kan jeg få Lego Dimensions med i yeah. posten Ja Super Det jeg gør Og lige lidt ketchup på Batman øh Gross yeah. Har <laughs> I hørt en stor ændring der sket i uh, Counter Strike, uh, hvad hedder det no. ranked verden? Nej. Er der esports e i uh, crate opening Har <laughs> du, ja, du får sådan et billet til en e esports uh, event? Ej <laughs> dog ikke. De har jo de her active no. duty uh, map pack liste eller hvad man kalder den, hvor man så ja, uh, yeah, hvor de så ligger de bannerenter, der så ligesom bliver spillet ranked i ranked uh, mm -hmm. i den aktive sæson og der kommer de til at fjerne dos 2. I er meget populær map. I Ej, for, så får vi Inferno. Inferno. Jamen jeg Inferno. Hvem Inferno? <laughs> det er vi, det er uh, Inferno. Inferno. Selve navnet, det lyder jo ikke godt til at begynde med. Og så fjerner yes. de bare baby. Det er også. Jeg vi skal have skal jeg skal tilbage. skal jeg skal jeg skal jeg Mansion <coughs> jeg så det var sjovt nok øh, med bots, når man var counter og bare en og nagtig terrorister. Yeah, America! Men øh, i forhold til turnering, så øh, tror jeg ikke lige, den går. Altså, hvad fanden? Jeg kan ikke engang huske en Inferno, så, øh, så forglemmelig er den. Er der da um, forholdsvis populære, Asbjørn, sige? Det er også godt plan. Jeg know, øh, yeah. men det er jo bare uh, Dust og... Ja, yeah. hvad spiller man egentlig ud over Dust på professionel plan? Man Eller, spiller uh, dem. Det der øh... map, der hedder Rats Jo ja Det er meget ja, i, ja, i sport de spiller, de spiller ikke Aztec Nej, de spiller kun Rats ja. Okay, op. okay Og så løber de rundt i køkkenet ja, Aztec. Og så skal man Ja, ikke uh... ja, yeah, på den måde, Mathias Nu skal du jo passe på dit sprog Du Ogskeld, er, du ikke, du er skyld, ikke en det, mand, vel? Det er så kedeligt, Counter-Strike Undskyld <laughs> Det er, <bare> <laughs> det, er det er så kedeligt Undskyld, det synes jeg da for har jeg lyst til at <laughs> Okay <laughs> Undskyld, jeg, jeg lavede dårlig stemning nu Ja Unacceptable Sorry Vi sad lige og var så glade ved Counter-Strike Vi sad lige at okay. have sådan en multisk stemning her okay. Før du kom og... Lad os Lad os snakke om DF i stedet for så Ja Ja, okay. jeg det skal gøre det gør det et comeback? Hvornår kommer der DF 3? Det er det, jeg gerne vil vide Åh <laughs> oh, ja Du kommer aldrig kommer der, Er der uden to? Ja, Source. Ja. Yeah. Okay. Tæl det som 2. Men det taler vi ikke om. Okay. Altså, kommer vi sådan til Counter-Strike 3, ikke? Der er Counter-Strike uh, 3. Nå oh, jo! Ja, altså, Counter-Strike 3, det var vel Counter-Strike Source, uh, yeah. man ja, det Er det 3? Eller... Ja, -tæller, jeg var... Tæller du 1,6 som det første? Ja. Yeah. Men... As condition 0. Men med x Nå no, og... no, jo, <laughs> det... Ja. Men ændrer det så meget... På multiplayer Har du noget? De ikke på konsoler og sådan noget Har du noget? Åh Shit man ja, det Er det kun mig der ikke har ja. spillet så meget PC? Åbenbart! Oh, ja det kan jeg godt mig Jeg er vokset op med PC Du bare og elsker din ps pro og dit VQ-tv Jeg ja, købte de Føtex Se mig, det her skal det man ikke spille counter på Man kan slet ikke noget som helst Undskyld Jeg har en PC, jeg er bare ikke god til PC Lad os spille noget Mass Effect, vi kan se hvem der gennemfører det først Mass Effect Speedrun <laughs> Jeg er ikke engang ved Lego Dimensions With well, Bang, okay Hvad sker der med den der øh, Day Feet, du snakker om? Der hmm. sker ikke noget af det der problemet, lavet nu nyt Day Feet mm. Jamen, Men der er, der... Kom, der er en del sådan indie folk, der prøver at lave nogle Day of the Feet-agtige, anværende spil for tiden Men det øh, virker lidt til, at de alle sammen har en underligt dårlig ved dem så... Skal vi vede på at det nye Call of Duty, det bliver 2. eller 1. verdenskrig? Det næste. Mm -hmm. Hvad er det, der laver det Hvad næste? ved vi? Jeg ved ikke, hvad vi ved, men jeg ved faktisk ikke. Er det Infinity War. Er det Sledgehammer? Vi... Nej, det, ja, det... Ah, er det ikke. det er det ikke Sledgehammer? Det Fordi det var, hvad hedder det? Det var Black Ops 3, Treyarch. Og så, hvad hedder det? Infinite Warfare, Infinity War. Ja okay. Lækker lidt navn. Så er der Sledgehammer øh, og, <laughs> og så Sledgehammer Okay, jeg skal så Sledgehammer advanced, advanced Warfare 2 måske, det var ikke? Jeg tror det ikke, jeg det tror være, du det. ser de det i programmet Så siger de Hey, lad os uh, skynde lige at lade reskin af det her Advanced uh, Warfare spil, jeg har haft gang i Og så bidde til et Advanced -spil. Men, Men, hvad, Jeg tror netop med med Med meks eller hvad? <laughs> ja. <laughs> ja Hvad var det der skete <laughs> i kampagnen i Advanced Warfare? Uh, Kevin Spacey Nå oh ja, det er rigtigt. Åh, oh, ja. S.P.O.J.L.A.R. Den det var, var så dårlig! Wow. Ja, det det en er en af er... de få nye her, rent faktisk er spillet. Det Jeg var Modern Warfare 3 igen okay. jo, altså. Jeg synes ikke, den er god. Jeg synes ikke, der har været nogen gode campaigns siden Black Ops 2. Siden Modern Warfare 1. Modern um, Warfare 1, hvor? Indfølgende Warfare er fin. Synes du? Mm. You know nothing, of. Jeg bruger mig om. Jeg mig ikke om Black Ops 3. Men jeg kan godt lige sammenlige mods, så... Black Ops 3 er ja, sådan... Ja... Ej, ja, den er særlig mig ikke særlig god. Hvad fanden er Black Ops 3? Sådan skuffet! Er, det er hvad det, det er. Det er ren skuffet. Jeg ja. That's ej. it. And that's it. Okay. Black Ops 1. Det kan... Call, det call of Duty be... 3, eller hvad? ja. <laughs> <Yeah>. Fantastisk. <laughs> jeg kunne godt lide Call of Duty 3. Ja... ja. Det er fordi, du en konsolplep. Det kan godt være, men uh... <laughs> Det er stadig ikke komme til PC. Er det ikke fucking underligt? Nej. Nej. Det kommer aldrig til PC. What? Okay. okay. <laughs> <No>. Fucking <man. laughs> Folk steder stadig og hænger ud efter det. Ja, yeah. please. Apropos øh... Uh... Ja, kunne, kunne I fucking forestille jer, hvis Activision hørte bønderne fra fansene om uh, Sådan, åh, oh, vi ville have 2. verdenskrig igen og sådan. Åh, oh, Battlefield 1, det gjorde... Uh, hvad hedder det? sådan en øh, krigsførsel, øh, gammeldags krigsførsel sig igen, og siger okay fam, okay fam, we got you. Genudgiv Call of Duty 3, fuld pris på PC. <laughs> sådan. Sådan, det er... sådan. Så, så kan de godt holde kæft det et par år. Jamen helt sikkert, så, øh, ja. så er vi godt sat i et godt sted yep. <laughs> Ingen Steam-tilbud, ikke noget som helst, fuld pris. Fuld pris, Ingen, intet nyt ved det, bare ja. det samme spil. Ja. Fedt. Jeg er på! Mm -hmm. Jeg spiller ikke engang en PC, og jeg er på! Altså, det siger noget om, <laughs> hvor, hvor meget det kunne sælge. Så er der ja. så officiel understøttelse af Wii-mode'en, så man kan få det der motion control, der også var i PS3-udgaven. Præcis! Åh, oh, oh, oh, oh, oh, og Wii, det er du går ind og laver Wii-udgaven. Ja, Wii-udgaven! der var sgu da en Wii-udgaven. Var det? Ja, yeah, den var på Wii. Nej, ikke Call of Duty 3. Jo. Nej. Oh my god. Hvem kan slå først op på wiki? Okay. Du tager til Yeah. Oh my god, du har ret der. Uh, uh, uh, yeah. Det har du sgu i. Det har jeg aldrig set før. Jeg tror, de begyndte ved 4'eren. Jeg går ah. lige ud og sætter min, uh, min vasktøj i tørtomlerne. Det gør yep. du bare, Frey! Vi ses! Så kan, jeg lige, så kan jeg tage den, ø, den næste hemmelige nyhed, som jeg absolut ikke må høre. <laughs> okay. Oh my god. <laughs> Ej, det er en Playground Games, der yeah, afslutter de starter et ekstra studie internt som er på et uh, spil Play Playground Games, det dem der normalt laver Forza Horizon uh, spin-off serien uh, Men nu vil de også lave et ekstra spil, så de har to spiludvikling på samme tid Og det oh, andet nej. spil bliver open world, men det bliver ikke et bilspil Det har de sagt internt. Hvad? Det giver ikke wow. mening det kan, De to tænker øh, øh, Det kan man jo ikke det, Man kan <laughs> ikke lave et open world spil, der ikke er et bilspil Der skal biler Mm -hmm. Nå, jamen det, det lyder da interessant Og det kan jo, det kan jo godt være, at det bliver et spil, også kommer til Playstation Fordi at de er jo ikke øh, eget Microsoft Okay, så Nå, man, jamen, men, øh, det, snakker man til nu? Det må vi se, det lyder da meget spændende i hvert fald mm. Og apropos, øh, <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave en flydende overgang over til det her Men har I hørt, at Netflix har annonceret en Castlevania? Animeret serie ja. i dag Ja Det er Nå. korrekt Okay det, øh... Nå men okay. jeg havde også nyheden med Det, det er rigtigt Ja Det er sgu spændende Det er sgu da mega sejt mm -hmm. Castlevania animeret, Det kan jeg slet ikke forestille mig Og sådan... jeg synes det er bare det er underligt At de vælger at gøre det Altså betyder det at der kommer nyt Castlevania Altså jeg tænker at der må da være en grund til det Nu har spillet været sådan rimelig dødt i... Eller serien har ret død i nogle år Altså, jeg tror, jeg tror faktisk, det vil være et godt tidspunkt for Konami at udgive en uh, pachinko-maskine uh, pachinko med kraftvænger. Ja. ja, helt sikkert. Det tænker jeg. Ja, det er jo lige i højsædet nu med, med Måske sådan en og... remake af det første spil, eller uh, ja, eller, måske, eller måske Symphony of the Night og oh, pachinko-maskine. Åh, oh, oh, ja. Sådan, ja. Shit, I forestille jer det? Ja, så når man lige tror, man har vundet så er man ikke vundet <laughs> lige ved, så skal du starte <laughs> forfra. Yeah, ja, så skal vi indsætte flere penge, super godt. Ja <laughs> Fuck, det kunne virkelig <laughs> Det virkelig Det ja. virkelig godt Eller en flipper-maskine eller sådan et eller andet shit <laughs> den... Men i hvert fald i, i forhold til serien, så... Hvad er det ja. for storyline, de, de fortsætter på sig, eller den, den keder sig sammen med? Jamen altså, der vil være fire episoder, og de vil være, øh, hver episode vil være omkring sådan 30 minutter i længde øh, Og ja, det... Det kommer her, hvad hedder det, senere i år, og de har allerede planlagt en anden sæson næste år, så det er jo meget fint. Men i hvert fald den korte beskrivelse af præmisset, eller sådan den her storyline, man kan se frem til, det er, at det er et, en, en, en mørk og dystor medieval fantasy, som der, der ligesom følger den, den, sidste, den sidste person, den sidste levende person i... I Badmont klanen uh, der prøver at redde uh, det, uh, east, uh, det, det østlige uh, Europa uh, fra at blive udryddet <laughs> af, meget, af vlad uh, Dracula Tepes nej Vlad, Dracula Tepes er det ikke Tepes Er det ikke Tepes? Er det ikke uh, Vlad, paler Vlad, Dracula Tepes Ja, men der står bare TP her. Hvad fanden er det for noget? Blood the Dragon Belmont Belmont uh, Gud eller Gudinden Skal destruere drabler There I go Så er det. Too long Didn't read version Så du har læst op af det der <laughs> Jamen jeg skulle lige være sikker på At jeg fik alle de spændende detaljer med Okay <laughs> Godt gået må jeg sige. Tak <laughs> Thanks fam No you Sparke, always got my back Vil til at der kommer nok ikke et nyt Castlevania, men der kommer et spil, som ligner det. Hvad? Well, hvad er det, faktisk? Har du noget insight-viden, vi andre ikke What har her? What is happening? Mass Effect <laughs> Andromeda. <laughs> Præcis. Fedt, du kommer ind i samtalen igen på den måde. Tak. <laughs> det er, er glad for, at du synes. Ja, helt sikkert. <laughs> Mass Effect Andromeda, det er simpelthen en icebreaker uden jeg har faktisk lidt interesse i den der øh, animerede castlevania film -ting. Altså både i og med, at jeg har Netflix-abonnement, så jeg kan se det gratis, mm. når det kommer. Altså, ja, det er rigtigt. Og Så, så også, bliver du jo til det. Altså, jeg har bare sådan helt afskåret sådan nogle spillefilm, der er lavet over spil. Altså, bare sådan, nej. Det, det ja, er canon, der eksisterer ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med det. Det er altid junk. Eller som helt junk. Hitman, Resident Evil, nope. nope det laver bare, hvad nope, de vil. Nope. Det må de selv om. Jeg skal ikke se noget af det pjat. Men øh, sådan nej. en animerede tegnefilm, det kunne da være. Spændende nok castlevania ser. Mm -hmm. Specielt også fordi, at der er sådan flere takes på det i forvejen, så det er accepteret, at de gerne må lave deres eget take, hvis de har lyst til det. Mm -hmm. Og så er der ikke nødvendigvis så meget canon. Den behøves at op opfylde. Nej, altså, der var jo den originale canon, så var der lidt nogle retconsidt her, mm. og så øh, er der øh, Lords of Shadow, og ja, nu kan der jo være den her tredje i form af netflix så. Okay. Niels han skriver faktisk en interessant kommentar i forhold til det her. Der er et spil, som der er samlet penge ind til på Kickstarter. Kan I huske det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, som minder rigtig meget om Castlevania. Det er jo Bloodstained. er det Bloodstained? Ja. Nej, okay. Men altså har det, det noget at gøre altså med det? Altså, det skal jo lige, lige have slået fast. Bloodstained er en homage til de spil, som øh, Iggy... Øh, hvad den hedder, hvad den hedder? I de kan øh, Jo, jo, præcis. Uh, som han lavede hos Konami. Og nu, uh, og nu er han ikke hos Konami længere. Og, laver, uh, og har nu mulighed for at lave sit eget. Og han har stadig stor interesse og passion for, for de her uh, vania uh, uh, spil uh, Som uh, man ligesom så med Symphony of the Night og sådan noget. Så Godsting, det er sit eget. Men det er vel helt klart... Øh, uh, hvad er det, interesserer mange Castlevania-spil, men det hænger ikke sammen med Castlevania. Så, okay. hvad Konami nu har gang i med den her animerede serie, og hvad Igarashi nu er gang i med Bloodstained, to helt forskellige ting. Så, okay. uh, forhåbentlig kan der være masser af, hvad skal man sige, sådan uh, dark medieval fantasy for, uh, for Castlevania-fans uh, rundt omkring uh, i forhold til... Uh, Animerede tv-serie, og hvad Konami nu ellers så gang i, og der er Bloodstained, og alt det der. Okay, masser ja, af det er fint nok lige at få på plads. Jeg håber, du fik svar på den det, Nels. Hej, Neffitz. Ja, hej, Velkommen til. Jeg tror, Nelsen var klar over det for forvejen. <laughs> okay. Jo, men han han bare han sag, han sag, han sag, han fik det bare til at lyde som om, at der kommer et nyt Kickstarter af Castlevania. Og, altså, det er, det er ikke rigtigt. Så... Nej, det skrev Nielsik, han, han, han skrev, at der kom ikke et nyt Castlevania, men der kommer et spil, som ligner det. Ligner det, ja. Det, det, var, det var Mathias, der fik det til at lyde, det, der. det var. Det er jo mig. Okay, Mathias! Okay. Sorry! Jeg kender mig min her formodelig historie, det, det jeg gør. Skal vi ikke... Skal jeg vi har ikke... hørt, man købte det nye Castlevania nede i Føtex. Ja, har jeg hørt det? De har det helt eksklusivt i Føtex lige nu. Og ved du hvad, I kan sådan en ekstra stor onsdagsnegle med, hvis I køber det over oh, på en torsdag, men, hvad hedder det, <laughs> øh... Dansk Supermarket F of Darkness, <laughs> Oh <laughs> yeah. my God. Præcis. Hvad synes I om Super Mario Bros. film? Nu skriver finde, han synes den var awesome. Jeg tror, en joker. <laughs> hvad? I call, I call you bluff. Film. Ja. Ej, jeg tror, jeg det siger kastet. Jeg så den sådan... kort efter, at man kom ud. Det gav bare mareridt og sådan noget. virkelig <laughs> en fakta film. De er Coopers skubbet. i, uh, i jakkesæt Åh ja. de er uhyggelige, mand Super, super awesome De er jo så uhyggelige Har det ikke transkullet på eller sådan Det var heller ikke jakkesæt Nå, altså. nej no, no, jo, ikke jakkesæt Transkull, jo der hovede, det var bare helt ah, yeah. Men kom jeg kan vi jo her hjemme. den herhjemme? Jaaa, nej, det ved jeg ikke ja. Ej, det har den nok ikke gjort Fordi den bombede helt meget i USA Så det var mm. være overrasket, hvis den kom her ja. Nej Fanden vil det også, der udgav den film. Det var Hollywood. Hollywood. <laughs> ja. Helt sikkert. Han kan meget, på VHS. Det så den faktisk nogle gange. <laughs> Nej. Men det var godt nok en jeg dårlig Jeg var godt nok skuffet over den. Jeg, jeg har den på DVD. Jeg har set den et par gange for nylig. Øh, i sidste par år. Men, øh, <laughs> <laughs> Hvorfor? Ja, det må du ikke spørge mig om. Bare fordi jeg... Ta Tag den ved i kan... Ja, præcis. Nej, mm. øh, jeg synes bare det er hyggeligt at se sådan nogle gamle dårlige øh, film Har I set The Wizard til gengæld? Nope. Nej, nej, jeg har ikke selv set den Den der ja. altså, en lang reklame for Super Mario Bros. 3 Åh jo, det er det, det den handler om ja. Den er god, den skal I tage se Den er faktisk ikke dårlig, det er faktisk en virkelig hyggelig familiefilm Og Æh, man kan købe G.Fertix lige nu <laughs> De har lige fået den hjem, har du hørt Ja, yeah. altså yes, nej, det var bare, det var bare det var for sjov, for helvede. Videre på det føteks. Du har jo lige fået det i dine øresnale, lige sådan, lige sige ligesom, hey, ebba da, vil I fået den her. Ja. der? Ja, jeg sidder faktisk og kører to skærme samtaler samtidig her. <laughs> jeg sidder med min lille arbejdsgiver i Ja. Herre Fötix hedder han. Øh, har I hørt? Hvad? <laughs> <laughs> hvad har vi hørt? Hearthstones næste expansion er blevet ligget. Åh, oh. Hearthstone. Ja, det der lille kortspil med 50 Nå. millioner spillere. Hearthstone? Jamen, jeg kan ja, ikke udtale ja. det. Jeg kan ikke sige TH, så jeg kalder det Hearthstone. Det skal bare sige EFSA. Hearthstone. Hearthstone. <laughs> ja. Øh, der var en stemmeskuespiller, der kom til at... ...mere eller mindre bekræfte, at der kommer en ny expansion, som hedder Lost Secrets of Ongodo. Uuuuuhh Hvilket er et område i World of Warcraft med en masse Dino'er Så det bliver højst en Dino-tematiseret uh, expansion Fedt Det er sgu da fedt Det er ikke ret lang tid sådan de, de har været ret hurtige til at udgive expansions her på det sidste Det lader som om, at det går nemlig det stærkt nu Så det, jeg glæder mig Jeg elsker Hearthstone så. Ja, vi er klar Er det kun mig, der spiller Hearthstone? Ja yeah. Er du Perhaps. Jeg tror jeg blandt også i hvert fald Ja men Jeg vi spiller er... Ludo en gang imellem, tæller det Det er også kort <laughs> Er der kommet ud i det, så det? Ja, der mange ud det, hvis det er Ludo Ludo er, der... er lige kommet på Steam, så... Oh. Er der også druk af Ludo? Og i stedet for brækker, så er der shotsglas Altså det kan du er... altid lave derhjemme, hvis du vil Bare Nej, nej, nej, der... der er også en decideret Udgaver, hvor man kan købe i butikker Hvor der følger glas med og sådan noget Det ved jeg, fordi jeg er opvokset i I et øh, hjem fyldt med alkoholikere så. Altså du kommer også fra og uh, er ikke nogen at spille Druk Ludo Det er hvor der var, druk, der, der var, der var fra. Ja. Det var sødt, at I gad at tage de alkoholikere ind <laughs> og lade dem bruge hos jer Præcis, det var super oh, ja, good times, good times med Druk Ludo <laughs> um, man har, bare, man har bare at blive god til det shit, eller så øh, får man sku konstant tømmermænd. Det er helt sikkert. Men øh, apropos øh, spil, som øh, ingen spiller, skal vi snakke lidt om øh, Siberia. Det tredje kapitel i den spændende øh, pointing click sag, som der nok ikke er særlig mange, der kender til. Shout out til folk i chatten, hvis I kender til Siberia. Woop woop. Okay. <laughs> I, I hvert fald så... Øh, jeg tror, det er jo unødvendigt, Sjælert. Øh, ja. Øh, uh, må hype det lidt op i ja. gang uh, hvad er det? Når det, når det kommer til uh, den her point and click uh, uh, serie, så har det jo været lidt uh, tid siden, uh, De, uh, de to andre, men uh, nu ser det endelig ud til at udvikleren Øh, uh, Mik mikroids Ikke forvekslet med de der Metroids nogen uh, men uh, mikroids, de uh, har i hvert fald, uh, sagt at, uh, hvad hedder det at uh, Siberia 3, det kan vi se frem til her den uh, 25. april i år Så hvis der er nogen, der gerne vil uh, fortsætte deres eventyr med Kate Walker Så kan de jo bare, uh, hvad hedder det, gøre det Og det kommer ud på uh, alle primære platforme. Og uh, så har de faktisk også sagt, at der kommer en Nintendo Switch udgave af Siberia 3 det kommer så. Det kommer, det kommer så senere i 2017 Okay Okay Langt ud Switch udgave, okay, okay. <laughs> Sådan da Er det egentlig kun mig, der køber en Switch nu her? Det er dig, der, der køber alting ja. Jeg tror jeg. Ja. Men er ikke nogen der skal have Switch? Det er ikke det, vi Det Du blev spurgt om det tidligere Der er ingen grund til at man kan bare spille og på sin Wii U, ikke? Ja <laughs> yeah. yeah. Som vi alle sammen har er det... Ja. Det, er stadig, det er stadig et fucking problem, de ikke har sagt, hvor stort performance-forskel, der er mellem de to udgaver, det er virkelig... <sighs> Jamen, de har da... Ja. Ja, de ikke sagt de tekniske detaljer, men de har bare ved, ved at sige, ja. at den har lidt højere opløsning og lidt bedre framerate på uh, Switch-udgaven. Og Digital Foundry, okay. de lavede en sammenligning, og, uh... Jo, bare det framerate? Jeg synes ikke, jeg har set så meget, meget no. framerate, var det? <clears throat> jo... Hvad hedder... De har... Hvad hedder det... Og Digital Foundry har vist, at... Wii-udgaven har væsentligt lavere framerate, det, det mister mistet. Oh, fuck! Uh, den ligger dykker til omkring 20, stort set hele tiden. Og uh, på Switch-udgaven, der kørte det konsekvent 30, med mindre der er meget hektiske kampe, så dykker den en eller to frames, men det kan man ikke se. Okay, men det er. Um, noget af det. Refererer du til. det er sådan E3. Gameplay? Nej, jeg refererer til den der uh, Treehouse-build uh, Som de fik ja, okay. at, at spille og sammenligne Men okay. der havde de ikke Wii U gaden, har det? Nej, så de med i 3 build af Wii U For, okay. for det være okay. ja. så. Men det er bare spændende Og apropos Switch, så har de <laughs> et, et andet godt switch build one to switch hvis jeg har set det mm -hmm. Du har ikke lige de... partner dybt i øjnene Ja, jeg glæder mig fucking meget. Jeg glæder mig, jeg skal spille det med jer, man. Jeg, jeg, jeg regner med, at hvis jeg er den der køber yep, ja. en Switch, så skal jeg anvende okay, det spil, og så skal vi spille det sammen og så det mega fedt. <laughs> mega fedt. Men der kommer til at være 28 øh, minispil i det færdige spil, har de sagt nu, og de har afsløret 18 af dem, indtil videre. <laughs> okay, jamen, så i... altså udover at malk-mælk øh, malk, og skyde hinanden, som i det vilde vesten. Hvad fanden? Hvad kan de lige finde på? Hvad med for eksempel Eating Contest? Oh god Eller Ball Count? Eller hvad med uh, Copy Dance? Ah? Eller Baby? Hvor du skal lade som om at din uh, gamepad er en baby Og så skal du få den til at falde i søren ved at stå og vugge den Oh god <laughs> Det lyder så fucking dårligt altså, Det er tid. lyder rimelig dumt eller hvad med Runway, hvor man skal gå mode show og lave forskellige... Uh... Poses. Yes. Det er ViyaWare om igen, ikke? Ja. Bare mere dumt. Det er så dumt. Eller Soda, hvor du skal holde en sodavand og ryste den, og så skal du uh... give den videre til nogle andre. Og pas på, at den ikke eksploderer. <laughs> det... Ja, det er langt ud. I skal prøve at se den. Nintendo har lagt sådan en helt af trailers ud for de forskellige spil, og det ser helt vildt dumt ud, men alligevel lidt sjovt det er altså ikke hvor Mathias han forsvarer hvorfor han har tænkt sig at købe en Switch. Det tror jeg. <laughs> sådan uh, crazy yeah. apologist. Ja. Jeg, bliver, jeg bliver nødt til at have det spil. Det ser bare så innovativt ud. Altså, jeg elsker sådan noget shit, som er anderledes. Det, og det ser ud som om, det er bare lige mig det der. Hvad tror du grunden til, at de ikke har kaldt det et eller andet med WarioWare så? Altså nu hvor det minder så meget om, er det for at gøre det bedre at Pille, eller? Ja, uh, det er bedre screen. Det... Ja, det er nok måske bredere pæl. Jeg ved ikke om bare Bio senden, den døde lidt, men der er DIY de for nogle år siden. Øh, det solgte i hvert fald ikke så godt. Og det er det sidste spil, der har været så. Måske. 100 okay. øh, Skal vi lige svare på et par kommentarer, okay. inden vi går videre? Kan jeg lige sige, at Fynd, har sagt, at ham og Tanya, det er jo også to tester gametest, de skal ja. have en switcher, så det bliver ikke helt Det er jeg fandme glad for. Kæft, mand. Nice fint, skriver jeg til ham. Øh... Niels andre end ham, der til Zelda. Det gør I også, skal ikke? Jeg vil vildt gerne spille Zelda, men uh, Ja, efter, efter jeg lige fik tjekket det, du sagde med Wii U-udgaven, så... ...sæg <sniffs> ikke, uh, ikke så godt ud. Og jeg ved sgu ikke helt, om jeg ville købe en Switch bare for Zelda. Fordi så, nah. så ved jeg bare, at jeg, jeg køber en Switch for Zelda, og så... ...kommer jeg nok ikke til at bruge den mange måneder. År Øh, årtier <coughs> Nej, okay Jamen jeg, jeg, det ved jeg sgu ikke, altså, jeg tror, det ved jeg ikke Jeg tror jeg kommer til at bruge den som håndholdt konsol Jo, men der skal også bare være spillende Altså, den er håndholdt. det er awesome, men hvad vil du spille på den? Hvis, altså, du, jeg, nu, hvis du nu jeg... er færdig med Zelda på, på et tidspunkt Så, altså jeg tror bare jeg vil jo Valley Scammer no. Ja, yeah, okay, ja, yeah, okay. Uh, no. Valley, det kommer, jeg ja. Uh. Binding of Isaac, Afterbirth. Den har et par spil, yeah. som ikke kommer andre steder, som jeg rigtig godt kan lide. Uh, og så tror jeg også bare, fordi jeg bruger min DS og Vita helt åndssvagt meget, altså. Mm -hmm. uh, så det ville bare være fedt at have en, en, en sådan ordentlig håndholdt konsol Altså, jeg spiller for eksempel helt vildt meget Minecraft på min Vita. Øh, og det Mærke. synes jeg bare fedt at kunne have sådan et, et fuldt spil med, kan man sige, ikke? Og det, det, den idé kan jeg godt lide, fordi det, det er sgu... Hvis man rejser meget, så er det, så er det rart at have et ordentligt øh, et ordentligt spil on the go, synes jeg. Mm. Som du kan spille i to timer indtil den løber til at Præcis! Og de to <laughs> timer er bare fucking fede, altså. Mhm. En... også skal du købe en powerbank? Uh. <laughs> ja, på lige ting tænk, tænk mig, der sidder der i toget. Jeg bliver og med One 2 Switchik er det den mest populær øh, på hele tiden. Ja, du, du, du sætter yeah. du lige et øh, et ledet sæde, sætter du lige øh, hvad hedder det, sætter du lige øh, den håndhånd øh, maskin derned, øh, deler en joykon ud og så sidder du bare eller der og malger som en fremmed mand. Ja, imen, præcis. Ja. Men igen, <laughs> det, det kan man, altså lige præcis det. Det behøver man, man siger, siger, ikke en switch for ikke. Nej, præcis. <laughs> jeg skræsker. <skal, laughs> det er ikke for dig. Åh, jeg er så, skal oh, jeg jeg så glad for, at der er nogen, der laver den joke. Ja. Tak for ja. Det er ikke fordi, ah. det vil være så meget anderledes end normalt, kan man sige. Men nogle af de ja, ja. andre spil øh, vil måske øh, være lidt øh, sjovere, tænker jeg. Ja, jeg er sikker på, at resten af bussen synes også, det er super sjovt, hvis man øh, efterligner et øh, skyderi i en, øh, i en bus ved hjælp af en-to-switch. Det er jo bare super gode stemme. <laughs> Jamen, det er rigtigt. <laughs> ja. Og ja, og som øh, det er også beskrevet, Mario Kart, uh, Mario Kart selvfølgelig. Splatoon 2. Jeg elsker Splatoon. Mm. Mario Odyssey, Fire Emblem, Fire Emblem Warriors uh, Der kommer yeah. nogle rimelig Woo! nice. Uh... Sådan Daniel Pedersen warriors spil, uh, musus spil Det kunne er... <laughs> faktisk være meget sjovt at spille på Switch'en Sådan håndholdt, lige uh, klare nogle levels i nogle af de uh, musu spil nok så kender jeg ikke Fire Emblem Men uh, startet væk, fin det men Fire Emblem det vil er, godt er ikke et uh, strategic RPG? Eller... Jo, men det er jo, det er jo et Warriors, eh, warriors ah, okay. udgave der kommer ligesom med Zelda Ja Jeg har i hvert fald været yeah. glad for uh, Hyrule Warriors <laughs> <selvfølgelig>. <laughs> Jeg kan jeg bare yes. høre din entusiasme med Huff? Yes, Det er super godt. Det går den lige igennem ja. Godt stuff ja, ja. Hvad, hvad skulle de udgive til Switch'en for at du kunne blive solgt fra On the go Eller bare, yeah. når du kunne hygge dig med Mass Effect, Mass Effect 3 Og hvis du kunne spille Mass Effect 3 on the go eller Andromeda jeg tror slet ikke det er muligt at udgive Q12, som jeg går ind til sidder jeg og køber desværre Virkelig? Ja, okay. Har du ikke mm. holdt Crowd? Fra Nej Den eneste jeg nu slår eget, det var det Xbox 360 Den havde jeg et halvt år indtil jeg solgte den til, uh, til Peter Wurtz Nå Jamen øh, okay Det, er, det var det, jeg spillede original Mass Effect hjemme på <laughs> Du er okay, så kom det til køb... PC Ja det rigtigt det være? Jeg købte det for at spille Mass Effect, og så købte jeg det også for at spille Guitar Hero det jeg var så fedt oh. af at være elendig, så mm. det var det. Ja, ja det var, det var den tid, med Guitar Hero og Rock Band og oh. ja. skal, vi ikke, skal vi ikke have en battle i det snart egentlig? Nej, Vil du bringer det jo, tilbage? spillet lang tid. Jeg spiller det, det stadig i dag. Men jeg var så op med Amiga og så PC. Der var lige aldrig rigtig control i mit liv. Okay. Ingen controller i et liv, det er vildt nok. Du går klippe klipper nogle ting. Du er at også godt glip nogle ting, ved jeg ikke har spillet PC. sådan Counter-Strike. Jeg har spillet de fleste af de der gode PC-spil. Jeg har bare ikke. Somme? Du har spillet de fleste gode PC-spil. Det synes jeg, det er utroligt. Ej, jeg har prøvet... Jeg har prøvet at holde mig sådan... Jeg har altid haft sådan en mantra med... Jeg havde sådan en bog engang, der hed 1001-spil. Som du skal spille inden du dør, og der har jeg prøvet simpelthen at kunne spille dem alle Det kan man ikke nå. Nej, kan man ikke. Man skal ikke spille igennem dem jo. Nej, man kan Nej, ikke spille det øh... men man kan få det prøvet, og man kan få det snus til det, der, og få mærket det lidt. Så jeg okay. har da haft Team Fortress Vildt? og Counter-Strike-periode, men jeg er ikke god til, noget af det er. Der så, øh, er der så nogen på listen, du er i gang med nu, fra den bog? Lige nu! Det er langt, siden jeg har kigget i den. Jo, jeg er faktisk, jo, jeg har havde, jeg havde lige haft for nogle uger siden, det er sådan en øh, bog jeg er gået i gang med nu. Uh -huh. Men masser masse NES spil jeg gerne med den der NES Classic, fordi jeg fik den hacket. Så nu har jeg øh... Og det Skal jeg ikke afsløre? Nej, Nej det, er, op, for det, er, det. det er pisse ulovligt, men fuck hvor er ja. det fedt. Altså, for ribberne, <laughs> der, og så får du fået det af den her Og jeg havde en krone for hver gang jeg hørte den sætning. Det er ulovligt, men det er pisse fedt. Ja. Yeah. <laughs> den holder ikke i retten, men øh... Nej, den er Ja, kæft for det sjovt. Og oh, bath salts. So good, girl. Um, chat, hvis der er nogen af jer, der... Um jeg tænker, at der er nogle spil, man simpelthen skal spille, før man dør. Øh, så skriv det endelig her. Og, Og bløde, så bløde, så kan det endelig, inden vi dør. Ja, ja, lad, os, ja lad os holde den <coughs> eksistentialistiske krise lidt væk, men øh... Oh. Ellers bare komme med nogle gode bud. Jeg er selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig til for at New Vegas. Det er også et <laughs> fantastisk spil. Øh, Andromeda? Nej, mm -hmm. Vegas. Okay. okay. Det jeg, det trod, dej, sad, svind, jeg tror det var dig, der sad og uh, svined uh, Jeg elsker Fallout New Vegas ja. Jeg elsker Fallout, altså <laughs> helt Men jeg kan ikke, det ikke se også... det de gamle mm. Jeg kan ikke huske, var det ikke også... Uh, hvad er det? Var det ikke også Game Test's favorit? Eller i hvert fald uh, Game of the Year For nogle år siden med uh, New Vegas Jeg tror jeg det var også Christian Brakes uh, Game of the Year, men men det er nødvendigst, hvad jeg læser. Det kan jeg ikke huske. Ja, okay. Men det ikke samme ja. år som Gears of War eller sådan noget? Åh, oh, det var det sikkert. <laughs> jeg kan bare godt lide at fejre de få øjeblikke, hvor jeg ikke er så kontroversiel i forhold til resten af GameTest-redaktionen, så. så... der er bare en eller to, der er enige med mig, så... Yeah. Vi er altså rimelig kontroversiel ja. på nogen tidspunkt, ja. Der <laughs> er sure heller ikke Doom, ikke vand i år. Spoiler. Ja, det er, det er rigtigt. Ja, spoiler, det er jo derude. Så. Ja, yeah, men i hvert fald ikke kan se så ved og sviner og musikken i Doom til, hvad er det for noget? Wait, vi har fået en looks... men vi har fået en masse forslag nu til PC-spil, vi skal spille. Kan okay, vi yeah. yeah, <coughs> det? Ja, se! Læft for det to! Skal vi tage <coughs> dem? Læft for det to! Er I enige i det? Jeg er ikke særlig glad for det. Yes, for det, det. Så. Hvis, man, hvis man stadig kan finde nogle co-op hold... hold, hold Sjovt at uh, prøve, men så skal selvfølgelig også tabe inden det, at det er ligesom bare sådan starten af den der co zombie craze I Det er stadig et sjovt spil Jo jo, det er heller ikke sagt det her <laughs> Ja okay Øh, <laughs> <laughs> uh, Bioshock helt sikkert Ja Især Toren, det bedste Bioshock Ej, Ej I... Infinite <laughs> What? Ja <laughs> yeah. Waifu Simulator, hvad jeg snakker om jeg kan fint. <laughs> Just, I'll it. It. Det kan nok igen. det er virkelig en uh, yeah. oh. yeah. Hvor Do bliver it. det reboot af? Remake? Va? Det er lavet til gameplay. Klip kom i gang. Det er lavet til G GBA, ja. Det er ret til dårligt. Ja, altså yeah, det gameboard avance. Ja, ja. Yeah, yeah. Er det dårligt? Ja, yeah, det er ikke særlig godt. Oh. Jeg kan ikke se, jeg kan huske om det er en fortsættelse eller om det er en uh... Et reboot. Ej, ah, det er vist et reboot. Jazz yes, Jackrabbit deserved better than that. Det var ikke særlig godt, kan jeg huske. Men uh, Det var det, Hvad hedder det? Fedt, ja, vi ah, har. det? Warcraft 3, det er et fucking godt bud. Ah, Nej, det er lidt uenig i. Det burde Warcraft 2. Åh, oh, ja, yeah, okay. Ah. Uh, det, så kan man lige få det bedste fra de to ære. Der uh, træen ikke den med mod support? Jo, det var der Dota kom, ja. Uh. Det var fedt. Mm -hmm. Det er det eneste jeg har prøvet. Det var godt. Hvad er med Civilization 2? Har jeg spillet det? Uh, Ej, ja. Okay, det er det Gamle. Hvad <laughs> okay. Er Fynd det? Hvor gammel er Fynd? Sådan 40, tror jeg. Ja. <laughs> altså, han har et barn, ikke? Så det går ud for mm. Det er rigtig nok. Uh, Alle, der har et øh, barn, de er jo bare, bare 40 år der har givet op jo. Yeah. Det kan faktisk gøre... Det gør dig yngre, hof Det lød... Det lød... Det Det lød lidt mere vores Jeg... Jeg... Jeg... Mente det Sorry jeg Så det du bare... sagt... Nino... Nino Kuni Det er så... Oh, hof Det kan vi... Ja Wait what? Det er... Jo, det var det, vi spillede! Det var mere godt, Nino en, Kuni Jamen, jeg kan også huske det, men... Yeah, men det er ikke et PC-spil Man skal... skal, vi skal vi jo bare, man skal bare... skal bare spille med japanske... japanske ugespil eller japansk stemmer, så... Bliver de lige eleveret til et højere punkt Noget Det virkelig ligesom. godt spillet Hvor der måske var en døde Spoiler. Spoiler Maybe Det var i hvert fald, øh... Hvem døde? Meget, øh... meget var Ja Det er sådan, det slutter Dør alle i spillet! <laughs> Hvis du får den dårlige slutning, så, ja. så er... Det Nej, bare, øh, siger. Så er det bare drengen og hans, øh... Flyvende fuckbody men snakker jeg om mass fægt? Ja! <laughs> Wait, <what? laughs> Og jeg ja, elskede det. Jeg kunne så godt det, de nu kunne det. Prøv lige at vente to sekunder, da jeg kommer tilbage lige om lidt. Åh Men... oh, nej. Sej. Han har garanteret en eller anden collectable eller sådan noget for spillet. Han har garanteret den der øh, bomse der. Limited Edition. Goddammit. Jeg kan, uh, jeg kan ikke bare uh, lægge på ved Mathias. Mathi Mathias han skriver selvfølgelig, at uh, BioShock Infinite uh, det er det bedste, og han er fejl. Uh, beklager, Mathias. <laughs> men... Okay. Uh, Heroes of... Hvad nu? Hvad Man. Oh my god. Kan I ikke kende den? Jo. I hate being right. Hvad vil du... <laughs> hvad sagde I? Jeg fandt den på lopmarkedet. Er ikke sej? Er vi ikke Er sej? Jo. Okay. Du er så kær, Mathias. Klær, det tror, er nice? Heroes of Might and Magic 3, det er også et fucking godt bud. Åh oh, ja. Yeah. Ja, 200 var også Jo jo, det var den der 1'eren er lidt svært at gå tilbage til, men... Uh, 200'en og 300, det er sådan... Yeah. Ja Prøv lige, må, må jeg spørge om ting? Øh, kan I se, der har Teddy, der skriver i vores kommentarfelt lige nu? Ja, ja BST, aka Teddy Prøv lige, kig hans billede Hvad er det fra? Hvorfor kan jeg huske det billede? Er det ikke et, et eller andet børneradio? Ja, præcis, det er et eller andet ja. børnealbum eller sådan noget, ikke? Ja, hun. Skal ikke, uh... Det bliver mega... Jo, det, det var, var hardt hårdt. Der er et skull, ikke? Var det ikke, uh... Var det ikke dengang, uh... Hvad hedder det? Anders Wattesen lavede et eller andet, øh... Uh... Comedy, øh... Uh... Børneradio... Noget uh... godt. Det kan måske det være der? nemmere at spørge ham. Det er ikke for, han ved mm. det. Jo, men jeg har ham. Ja, han svarer ikke. Uh... <laughs> oh my god. Han er forvigtig. Drama, drama. Yeah. drama. Ja, Vi drama. Vi er virkelig uvenner nu. Jeg kan lide det. Der, uh... Ja, yeah. se. Apropos øh, drama, så kan vi også snakke om øh, nogle, øh, øh, Controversies og de øh, der kommer et nyt Halo, men det er jo Halo Wars 2. Det er jo sådan noget RTS ts noget. Så PC. hvis, øh, hvis øh, Paul Marketing hos øh, Microsoft lige skal tænke, hm, hvordan skal vi sælge den her til Halo-fansene? Jo, er en god idé. Vi laver bare helt fenomenale Cinematiske trailers For øh, bløde Studios øh, glimmerne øh, Studie Til at lave sådan øh, cinematic trailers Og så øh, lægger det ud Og promoverer øh, Halo Wars øh, 2 På den måde Problemet er så bare at de Ikke rigtig viser så meget fra spillet Og de viser altså, Det er rimelig absurd Fordi spillet kommer snart ud jeg har ikke lige... Øh... Jo, faktisk allerede her den 21. februar, for det ikke skal være løgn. Så det kommer meget snart ud. Og det er gået så galt, øh, eller det er gået så vidt med den her øh, markedsføringsstrategi, med sådan, at vi viser, hvad hedder det, cinematiske trailers, og vi viser ligesom Halo-universet, og øh, heltene, og fjenderne, og alt det her, som folk nu godt kan lide. Og der er faktisk nogen i, kommentarfeltene, øh, eller i kommentarfeltet på de her øh, trailers inde på Xbox, Øh, deres øh, Officielle YouTube account Så er der nogen der spørger sådan, Så hvad er det her for et Halo spil Det ser interessant ud Og <laughs> så bliver Xbox øh, YouTube konto Nødt til at forklare At det rent faktisk er et real time strategy spil Der foregår i Halo universet Og de, og de på det kraftigste anbefaler At man øh, øh, kigger på det Og, og prøver det Så øh, hvad er det lige for noget det, det synes jeg godt nok at der er meget underligt, fordi øhm, det, er ikke rigtig... Hvad det? Det, det er ikke rigtig noget, jeg snakker om så ofte, men hold da kæft, det er noget, man hurtigt kan begynde at lægge mærke til sådan en her. For eksempel også med øhm, det, vi snakkede om tidligere. Hvad var det? The Elder Scrolls Online, Morrowind, hvor de virkelig bare prøver at score mange point på, at vi skal vende tilbage til øh, Morrowind og hele det område, og vi skal snakke med Vivik igen, og det er, det er godt nok inden i det her... Elder Scrolls Online univers men det er Morrowind og det er super fedt. Og hvad gør de med eller hvordan planlægger de en launch trailer for Elder Scrolls Online Morrowind? Jo, de laver en super pæn, awesome, actionfyldt cinematisk trailer. Ikke noget gameplay. Det er, lidt, det er lidt som om at hvis der er en speciel hvis der er en meget niche genre der bare foregår i et populært univers, så vil de bare prøve at vise så lidt gameplay som er overhovedet muligt. Det er lidt det indtryk, jeg får her. Altså lige præcis, selvom jeg er enig med dig, så du ved godt, at Halo Wars har haft to åbne beta'er. Ja, nu snakker jeg jo bare om, hvad hedder det sådan, trailers generelt, og markedsføring. Generelt, og okay, der. jamen det var bare lige, ja. lige præcis med Halo der, altså den, ja. jeg tror grunden til, at de har valgt at gøre det med det, det er måske fordi, at ved det første spil, der lavede de en teaser-trailer øh, med sådan nogle figurer. Øh, sådan nogle actionfigurer det ved jeg ikke, om du har set, som Var ved... det ikke Halo 3, hvor det var sådan, åh... Uh, Master, var det ikke Halo Master Wars, der der er trailer Det er skal jeg prøve at se. Jeg, jeg tror, går... at det var... Uh, jeg tror, det var Halo 3 sådan the fight. Jeg kan godt huske den. Den så pæn ud. Det gør sgu. du har ret. Det var i Halo 3, den der... Believe den. Ja. Um, og jeg siger der heller jeg ikke, er. at Ja, believe in it uh, Believe the hype um, Jeg siger der heller ikke, at jeg er sådan Dismissive over for det her Fordi jeg, jeg, altså jeg nyder også De trailers, som Brød Studios står for Jeg synes, de er ufattelig pæne Og hvis de kan, hvis de kan formå At inkorporere nogle gameplay-idéer Eller sådan, hvad hedder det, den generelle sådan, det Det generelle præmis Eller sådan en stemning I deres trailers, fordi de samarbejder med Spiludvikleren om at sådan, hey, vi har nogle idéer til, hvordan, hvordan vi lige kan give nogle ledetråde eller sådan få det til at harmonere med, hvordan gameplayet egentlig er, så er det super. Uh, et godt eksempel ville for eksempel være uh, uh, Mortal Kombat X uh, announcement-traileren, hvor der var mange gameplay-idéer og uh, sådan tilføjelser til Mortal kombat som blev inkorporeret i den uh, bløde studios uh, teaser-trailer, eller sådan announcement-trailer. Mm. Men... Jeg jo, synes jeg bare, at det er lidt heldigt, hvis der er så meget fokus på det, at det når til det punkt, hvor at man kan spørge lidt sådan... Tør de ikke rigtigt at øh, lancere sådan lidt mere ordinære trailers med historiebider og, øh, og øh, hvad jeg, cutscenes og gameplay og sådan noget? Altså... Kan det ikke stå for sig selv? Jo, jeg, jeg, forstår, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg er også jeg sige, at jeg er enig, men jeg tror bare lige præcis med, øh, med Halo Wars, at, øh, at det tror jeg, at de måske har regnet lidt med, at folk de ved, hvad det er. Og så tror jeg, at selve gameplayet i RTS-spil er måske ikke sådan super interessant at kigge på, ved mindre man er inde i det. Nej, nej men jeg siger heller ikke, at det, bliver, at det behøver at være sådan direct gameplay footage, altså de kan jo godt lege lidt med... kamera-vinkler og, øh, og sådan noget, men jeg tænker bare, altså... på et eller andet tidspunkt, så vil jeg da håbe, at der kom... en eller anden trailer, øh, i løbet af sådan en promotional... Øh, øh, øh, period, at, øh, at der kom en eller anden trailer, der ligesom inkorporerede noget gameplay. Jo, men helt sikkert. eksempel ligesom Mortal Kombat X, hvor der var cutscenes og gameplay og... Gik fra ja, en, inden, han så man så er sådan et, et overblik over, sådan hvad er det, jeg kan forvente af historien, hvordan det er den præsenteret, hvordan er gameplayet sådan cirka, altså, så længe de ikke snyder sådan helt vildt ligesom med E3-trailers. Ja. Øh, så, så det er lidt bare det, jeg lidt savner. Og ja, så er der den der ene isoleret sag, hvor der decideret er en, der spørger i kommentarfeltet, hvad er det for en Halo-spil, det her? okay. Ja. Men han, han repræsenterer nok ikke uh, flertal, ah, hvor man Vildt tak øh, Nå, no, hvad hedder det? Jeg tror altså, jeg bliver nødt til at, at smutte nu, jeg er stadigvæk syg, og jeg begynder at få ret ondt af at sidde op. Ja <laughs> Nidøh... Uh, sorry Jamen Skal vi lige hurtigt sige farvel til dig, at se... de sidste nyheder afsted? Jo, gør det! det synes jeg synes jeg, skal. Jeg skal i hvert fald... Yes. Uh... På toalettet. Tak. <laughs> <Så, laughs> fedt. <Okay>. Ræk <Dark> indenfor. <laughs> Det var hyggeligt ja. at snakke med jer. Hey, yeah. til en podcast. Vi ses. Vi ses, vi ses. Hey, hey, oh, Jeg kan fortælle om noget source code, der er blevet fundet til nogle bestemte spil. Kildekoder simpelthen. Oh. Det er fordi, der er nogle oh, PC, der yeah. er solgt. <laughs> Så er lige stadig et billede af Mathias. Så skal lige prøve se, om vi kan komme fjernet <laughs> eller forsvinder noget automatisk om lidt. I miss you. Fjern ham! Fjerne ham! De måske bebootet. Nogen nogle så andet er det bedre. Ja. Men det er simpelthen fordi, der er nogle af de her virksomheder, der, nogle, der går ned og laver spillene, og så bliver deres kontorartikler så sat på sådan en tvangsauktion ned. Og mm -hmm. så, når man køber de her maskiner, så nogle gange kan der jo lægge nogle, nogle, kilder, nogle kildekoder på for spillene, enten lige før de er færdige, eller, eller måske bare noget materiale, mens de har været i designprocessen, eller så videre, eller så videre, <laughs> og så videre. Og de to ting, der er blevet fundet her i forbindelse med sådan en auktionskøb, det er kildekoden til Turok, Dinosaur Hunter, altså 1 og så NBA oh. Jam Extreme 3D. Yeah! Så det kan man glæde sig over. Og det, er sådan, det her sådan. fordi de kildekoder, det er en stor fordel, hvis man gerne vil lave sådan noget øh, preserverende øh, med spillene, altså simpelthen gennem, mm. gennem hvordan spillene var. Få dem opdrags yeah. i eller andet sted, så vi har dem til eftertiden til vores børnebørn. Mm -hmm. Spille en god Så... Og der er ikke nogen der behøver at spille Turok Godt dig. fra du, no. Nu vokser du ikke op med en konsol øh, Men du har jo muligheden for øh, at Spille et remaster Af det første Turok spil På Steam eller så. Det første Turok spil udkommer også på PC I sin tid? Det var så mm. god damn godt Nå. med 3dfx det var det place okay. to play it, man <laughs> ah, Ja ja, jeg kunne ikke helt huske, hvor, hvor optimale de PC-udgaver var De var mega optimale op. Ja Jeg mener også, at jeg spillede 2Demo'en på PC eller sådan noget oh My god, alt det dinosaurblod. blodet Crazy Blew my mind Men uh, ja det der, altså er super, der altid er altid øh, Nogen villige til at ligesom at er, er at holde fast i de der kildekoder Hvis nu Hvis nu der skulle ske et eller andet Så er vi sikre. Jeg vil simpelthen.. Jeg vil ikke leve i en verden eller, om nogle år og år, Hvad det nu må være Hvor at folk ikke kan huske turk. Det skal det ved jeg, jeg, ved. jeg Skal holde fast hvis der, hvis der er nogle andre gode ting i den her verden Så kan jeg måske godt leve med at folk ikke huske <laughs> Hvis.. ja hmm. Der er hvis vi nu det, har fjernet det er som og kriger og hungræsned. Men jo. lige Turok ikke. Lige efter Turok. Skal vi være sikre på, at vi kan gemme Turok, så kan vi arbejde mm, på de andre ja. ting bagefter. Kan Precis. vi huske den der kampagne, der var for Turok dengang? Bare det... Uh, der udkom et eller andet turkspil spil Måske var det Evolution eller sådan noget, eller Hvor de en kampagne yeah. i Danmark, hvor hvis man... Hvis man meldte sig, at man gerne vil øh, omdøbe sig selv, så man kommer til at hedde Turok så kunne man øh, få en chance for at vinde alle spillene i serien. Oh my god. var det ikke... Var det, var det et tidligere spil, eller var det samme tilfælde, hvor der også var... hvor der også tale om markedsføringskampagne, hvor de... for... De de, de... de... de... de sagde, at de opfordrede til, at man kunne... Øh, øh, døbe sit kommende barn, Rock, Og så kunne man vinde. Sit kommende barn... Var det også? Ja. Var det turk, eller var det... Altså, det var, der var også noget med, hvad hedder det, Skyrim og Duvakin, eller hvad det nu var. Var det, det ikke var? det, der var med ens barn? Jamen, jeg tror, jeg tror der var lidt overlap, der. Ja. Nå. No. <laughs> tror, både, både Bethesda og claim de tænkte, hvad er det værste, der kan ske? Ja. Yeah. Lad os bare... Øh, lad os bare lancere det. Men vi kan... Så ved, ja, vi, kan vi, du så ved vi, vi får, vi får kernen... Vi får eliten af ja, fansen, gerne. vilje til at ofre så meget for, måske at vinde noget fancy. Jamen oh. jeg ved ikke om den der med navn, ja. navnændring til turk, det var en uh, national kampagne, måske i Danmark, fordi den, den blev lovlig herhjemme, fordi at man ikke må... Jeg vil ikke, opfordre folk til så dumme ting i en konkurrence eller et eller andet, jeg ved ikke. Det <laughs> står i den danske grundlov. Håber, I er meget op, ja, faktisk, det er, er et det er meget, det. meget essentielt paragraf, ja. Ja. Jeg kan opfordre til dumme ting i konkurrencer. Åh, oh, kunne folk på Facebook ikke lære noget af det? Nej, jeg gider ikke like og dele og skrive i <coughs> kommentarfeltet. Har I ikke læst lovene, hva'? Prøv lige at... Uh, get educated. Fox. Oh, ja. Det er simpelthen, øh... Uh, men uh, Ja Der er så uh, måske også nogle ting uh, fra Turok vi ikke har lyst til at Huske Med uh, så positive tanker hvad man skal sige Apropos uh, nostalgi Så kan vi snakke lidt om uh, et, uh, et, et, et comeback Dimensioner uh, double, double, double Dragon 4 uh. Der nu er tilgængeligt uh, I Her i uh, Vesten Simpelthen der, der, der man, man kan købe det På, øh, på PS4 og, øh, og på PC Via Steam så Det er jo super um, Men når det kommer til hvad er det, De glade konsolspillere I øh, Japan, og dem ved vi jo de, Dem er der en del af øh, Så må de godt nok øh, vente lidt længere Fordi de har godt nok øh, fået Muligheden for at købe øh, Double Dragon 4 På PC over i Japan Men der eller den underlige med unforeseen circumstances som simpelthen har tvunget udgiveren til at øh, til at udskyde øh, den her øh, konsol øh, af Double Dragon 4 i Japan. Så det er jo lidt underligt, må man sige. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt der, men øh, forhåbentlig kan Double Dragon fans i hele verden snart nyde her comeback. Det er ikke noget body blows. Nej Det Forstår er det du nok godt. ikke Jeg, jeg, jeg har godt nok også hørt, at det er sådan lidt skuffende Hør, hvor det ikke skønleren? De er altså de gamle, eller turen. Det er sådan et Siger du, det er en dårlig ting? <laughs> nej, nej, nej Så bare, at de går tilbage, back to the roots med det Ja yeah. Oh boy Jeg sad sådan noget en gennemspilling på nettet øh, fordi jeg synes faktisk, det er så lidt fedt ud Men, mm? sådan må det er måske bare fordi, jeg ikke selv sad med det, eller fordi jeg bare var et mærkeligt humør. Jeg ved ikke, men jeg synes bare, det sukker med ud, sådan. Nå. Men jeg ved ikke, om det godt øh, Det kan godt være, det er Jeg, øh, jeg håber på sku, at jeg kan finde uh, tid i min uh, hverdag til at gå på eventyr med Bimmy og Jimmy igen. Det var rimelig godt. De to karakterer er mine favoritter. How can you not love them? Det må jeg simpelthen sige Man kan vel ikke hyre flere folk ligesom i træerne, vel? Sådan man fik andre fighters Som Det liv. tror jeg ikke, nej ah, okay. Jeg tror bare, det er Bimmy og Jimmy Det er personlig historie. Er der er ikke flere set, spændende der? nyheder, eller er det her? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Jeg har ja. taget min sidste, faktisk Åh, oh, okay! Det, Så det, du det, fylder bare en ja Okay jeg har, jeg har en sidste her Med, med, med uh, horror-spil uh, Simpelthen, uh, hvad hedder det? Scorn som hvad hedder det nu øh, som er det her øh, horror spil øh, der øh, der har ikke var svaret info eller øh, nyheder omkring det det er Unreal engine øh, 4 øh, spil men øh, godt nok så øh, ser det ud til at vi endelig har fået noget øh, godt nok så ser det ud til at vi endelig har fået noget ny information her så øh, spillet har godt nok været på øh, hvad det, screen, øh, steam øh, greenlight hvad hedder det øh, øh, Systemet der hvor det Ja det er den her Meget meget simple øh, Godkendelses Som øh, brugerne står for På Steam Man simpelthen kan sige Det her det øh, har måske en chance for at komme på Steam Vil du købe det hvis det gjorde ja eller nej Så øh, kan det ligesom gå igennem Sådan en lille fin proces der Men øh, udvikleren har så godt nok øh, Snakket om det øh, okay app Software, som de hedder. Jeg lige har nok snakker om, at det her øh, det er blevet øh, godkendt på øh, øh, Steam Greenlight, men øh, det vil ikke gå igennem den her early access øh, route, som øh, de fleste øh, Steam gr Greenlight spil nok øh, overvejer at gøre. Fordi så kan man jo ligesom øh, for, for de fleste indie udvikler, der går igennem øh, Steam Greenlight, vil nok gerne fortsætte med at udvikle det og som ligesom, øh, benytter sig af øh, den her early access øh, øh, ude udgivelsesmetode Men øh, egentlig så ser det ud, bare ud til at, øh, at det vil udkomme på normal vis på Steam Og øh, ja, der vil være mulighed for at pre-order et par uger før at øh, det bliver endelig udgivet Så øh, det er lidt underligt øh, Og hvad er det? Man, man kunne jo håbe, at de var lidt Lidt, øh, lidt bedre til at komme ud med Hvad det med, med, med opdateringer Og information til deres øh, fans Men øh, nu må vi i hvert fald Tage, tage hvad der nu øh, Lige er her Og det ja, Der er ikke øh, noget early access I vente For det her scoren her Jeg kan slet ikke komme over det billede, der er i nyhedsartiklen En eller anden fyr, der er ved at Reload et alien-våb med en eller anden parasit, eller... Arh, det ser rimelig grotesk ud, må jeg sige. Så. Er det en af eller et øh, det i ikke, øh, det, ser ikke rigtig, øh, det ser ikke rigtig sådan ud, lige umiddelbart. Det, øh, altså, det ligner selvfølgelig lidt uh, Geigers uh, uh, Xenomorph-alien, men... God, det ser... Det Forstyrrende ud på sin helt egen måde Må jeg sige Puh Men ja det, der, det kan selvfølgelig også gå Gruligt galt med early access spil Så <coughs> øh, Det er lidt øh, fint at, at der Også er nogle udviklere der Forhåbentlig med succes kan, tage, kan lige gå igennem Godkendelsesprocessen med Steam Greenlight Og så ellers bare udgive spil Når det nu er færdigt Hvor vil jeg mig alt held og lykke, og det var egentlig min sidste nyhed for denne gang Jeg har faktisk lige en allersidste nyhed, jeg hurtigt kan op ind med Det skal nok være Twist. Den er sådan øh, direkte, den er varm fra, øh, fra NeoGAF, som meget kan afsløre Ja, yeah. GAF GAF Der er jo bare nogen, der har skaffet de her, øh, hvad kalder man den lille pdf-fil fra fra sådan en shareholder meeting fra Activision, hvor der er nogle oplysninger i Det er jo her, oh. de som regel til dem her shareholder, så det er dem, der er firmaet Mm -hmm. så, så fremlægger de jo, hvad de, hvad de ligesom har gjort og hvad de har, har i fremtiden. Jeg skal bare blive investeret med at investere i os. We, we, we make money, som har. Og ja. så i den nemlig, der snakker de om Cold Duty-franchisen. Og det der er lidt spændende i den her, udover deres flot form, ah, det er solgt helt og meget, og mange af spillene er på toplisten, den Einfis. Så, sure. øh, så er det den lille kommentar, at øh, så 2017-titlen vil tage Cold Duty tilbage til sine rødder. Hvilket oh. jo faktisk var lidt det, som Mathias har om tidligere. Ja. Så skal han være med til samme shareholder-meeting? Ja. Så de går fra at øh, konkurrere indirekte mod Battlefield, ved at sige moderne krisførelse. Det kan vi gøre bedre. Nu går vi ud i fremtiden. Dog. Og så når de ser Battlefield 1, der er ligesom... Øh, tager chancen ved et øh, spil, der foregår under første verdenskrig og så tænker de så, oh, okay... hvad skal vi nu gøre her? Markedet har talt, I guess. <laughs> Må vi se, hvad vi kan gøre? Det øh... Ja, hold da op, den havde jeg ikke lige forventet. Okay. Um, Men der er altså, formål, det jeg, jeg tænkte nok, det 2, ville... Ja, så World War 2, ja. ja. Altså jeg tænkte det nok ville ske på et eller andet tidspunkt, bare fordi det kunne være forholdsvis interessant at se, hvad de kunne gøre, nu hvor de havde opdateret den her Call of Duty engine, at der er så forbandet mange gange og, og, og prøvet dem frem med co-op campaigns og online multiplayer, og hvad de nu ellers lige fortsætter med at forbedre sådan her. Så kunne det da være meget sjovt at se om nogle år, hvordan et 2. verdenskrigsspil kunne se ud, fordi altså, jeg synes World at War, det var ganske fint, måske lidt en underlig departure, efter uh, Modern Warfare, ligesom uh, imponerede så mange, men jeg uh, synes stadig, det, det var underholdende for, hvad det var, så jeg skal da ikke være uh, dismissive, over for et potentielt 2. Uh, verdenskrigsspil, eller bare gammeldags krigsførelse fra uh, Call of Duty, Serien Men øh, altså Så er det jo lidt sjovt når man snakker om vores øh, Sådan snak tidligere og, og potentielle idéer for Call of Duty serien Fordi altså hvis det er slet shamer skal stå for det næste Det må vi jo næsten gå ud fra Med den rytme som de nu har um, Så får de ikke lov til at fortsætte deres serie De starter i gang Så skal jeg bare tilbage til røven du Ja yeah. Ikke noget af det der Kevin Spacey og, og, og mech-suits, nej, nej. Hvad de uh, tager endnu længere frem i tiden, så er de rejse i tiden, og så... Nej, ah, ja, timerswap. Og tilbage til handværnskrig. Ja, nej, we need Kevin to go Spacey back. på Omaha Beach. Oh, <laughs> jo, det er godt. Så skal de sådan jage yeah, Kevin Spacey igennem forskellige tidsperioder. Mm. Det lyder mm. sandsynligt. Ja. Eller bare... Call of Duty k Så bare lad Spil på den film Der er fandme gå. Kommer de fra en anden planet leg? Mm. Mm. Synes bare Call of Duty dogs skal gøre et comeback Jeg elsker stadigvæk det der gif om der der sidder og arbejder på en AH! En fucking mund der <laughs> Ja det er så godt Elsker det øh, er så anden kommentar der Og selvfølgelig måske... så håber Jeg håber også de har Advanced uh, Fish AI det er ikke sikkert, er at kan få dem det, det er... Ikke, der var ikke Advanced Fishery i anden Kan Der var ikke Advanced kan... Fishery i en Can we make it work? Det er kun uh, Fremtidig Warfare, det var Det ved du godt. Nu vil du blive crazy. <laughs> Lad os lige en lille kommentar til Skylanders-franchisen her, hvor de uh, faktisk ikke nævner et nyt spil, og det var der også rygte om, at de havde cancelet det, eller aflyst det mm. spil, der skulle være kommet her i 2017. Banned. Øh, de bannedede det her. <laughs> Det øh, de, de nævner nemlig, at der er en eller anden serie på Netflix Hvor de bare køder under Skyland, og så kommer en anden sæson af det En eller tredje sæson, jeg kan ikke lige se, hvad der står en, en af de to Og så nævner de et nyt uh, mobilspil <coughs> Så det er... Nåh, nå. Hvad kan man kalde det? Det giver ekstra info til, uh, til det rygte, der var om, at de har annuleret den her titel Så ja, det er jo hot, hot of the presser, som man siger <laughs> Super, Jamen det er godt, at vi lige kan fange det live her Vi kan også lige spørge chatten Øh, hvor skal det næste... Call of Duty foregå Altså, du kan bare sige det, på du ikke det. Jeg kan det Nej, ja, ja, ja. Jeg med, de kan... vi, vi spørger chatten, hvor vi, skal siger? næste Call of Duty foregå Ja, men du kan bare spørge chatten ved at sige det Jo, men vi har jo ikke gjort det Vi har jo den fordel. Så det er jo nu er, Hvis vi nu har nogle øh, døve lyttere det ved man ikke. De tænker, øh, hvad hedder det, de her live udgaver, apropos, det er simpelthen min mulighed for at deltage øh, aktivt. Fordi nu kan jeg se på de herlige mennesker fra GameTest. Øh, hvis jeg skriver i chatten, så kan de stadig være med. Min eget personlige bud er færørende. <laughs> hvad skal det så tage, ja. det der? Bonhall Warfare! <laughs> Jeg synes, jeg synes, man kan lave alt man oh, godt færdig, sådan, ah det blæser, så, desværre, så falder man hele tiden, og så skal man rejse sig op igen. Immersive! Hvad er det for en konflikt, ja. de sådan, ligesom skal dreje sig om, så? og fisk, og, og sådan lidt, får og sådan noget. Um, så kæmmer man mod sine naboer og sådan <laughs> og Jacob Kejser siger, på solen, <laughs> virkelig fucking godt bud. Ja bare konstant fare for en suiten går i stykker og den brænder op, Arr, så intenst, så immersivt det er uheld. -huh. godt. Hvad siger du Hoff? Okay. Æ, nu skal jeg også lige sige, øh, altså jeg kan forstå, øh, hvis det ikke har ændret sig siden sidst, Æm, så er du øh, rimelig glad for adva at var et et At warfare? Ikke et avanceret warfare, Infant warfare. Nå, oh, ja, yeah, okay, sorry, men var det ikke også dig, der stod for Advanced? Hvorfor? Jo, jo, okay. var Laug, det sådan i sin no. helhed. Ja, ja, ja, ja, altså, vi lavede jo hurtigt snags med multiplayer, der virker det. Der ja, multiplayer var ja, en ganske, ganske fin. Og, okay. Øh, altså, kampagnen var også okay, men lidt lige smule mm. kedelig. Lidt for meget Kevin Spacey. Uh, altid så tæt på Ej, kameraet, meget forstyrrende. Egentlig okay niveau er Kevin Spacey. Hej jungnes Anders... Hej uh, jungnes Underbjerg... Uh, Mathias han, uh, han er smutte. Sku tidlige tidlig seng. Og ja, andre ting, jeg ikke vil gentage her. Uh, men... Ja, yeah, Hoff, nu... Altså... Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad skal... Hvad skal mig Games nu gøre? Tror du, de kan... De kan... Klare uh, ansvaret... Om at bringe det tilbage i træderne? Ja... Yeah, ja... Yeah, yeah. Ja, helt seriøst ikke. Jeg kan godt forstå, at folk er lidt trætte af det her og, ja, hvad kalder man det tidlig fremtids-warfare-ting. Uh, og spiller også, alle tre serier, de minder så meget om hinanden, men mm. jeg ja, skal ikke, om man kan lave en spændende historie af en verdenskrig. Altså, 2. verdenskrig er skulle være en verdenskrig, ikke? Altså, okay, der skete mange spændende yeah. ting der, men hvis man skal lave det i, i form af sådan en shoot om, man bare løber og plukker en masse ting. Mm. Altså, hvor meget kan man fortælle det der? Ja. Men kan, kan være, være Hitler. Hitler. Man yep. er Hitler i Call of Duty. Så det, det sidste mission der er det, hvor man lige... Hitler overfører Ja Så rejser Einstein tilbage i tiden og slår <laughs> Hitler ihjel okay. Ah okay Åh oh, ja, det vil være så godt Og så finder vi ud af at det hele hænger sammen med Red Alert Perfekt, oh. Perfekt. Jamen, det er jo er det I jeg ved, så må man lige Ja, det er det, Crossover, er det. Ja, Activision og EA, uh, Call of Duty mod Battlefield, så bliver jeg nødt til at samarbejde prøv at høre her. For at redde first person Shooter-generen, uh, så skal vi samarbejde. Uh, vi, vi gør lige som uh, Nanko og Capcom, skal redde den her genre. Hvad gør vi? Crossover med Red Alert. Pissegod idé. Fantastisk. Der er nok større chance for Battlefield bare... Battlefield Red Lord. <laughs> Battlefield Red Alert? det kunne være godt. De lavede det der Command King oh, og Renegade, Det var jo... Ja. Var... Ja. Det var, var det dem, der uh, lavede det? Øh, uh, altså DICE? Åh. jeg havde ikke været det stedet... Ja, I kan bare sætte den i gang. <laughs> ja, det, går, de hedder, det man, jeg kan være, de hed med anden på deres... Westwood længere. Rest in peace. Øh, uh, yeah. ja. var de kom til? Var det Redwood eller sådan? Kan det passe? i Redwood eller sådan noget? ikke støve. Det var... Det var, det var Visceral Games Før de hed Visceral Games, var det ikke? Jeg synes, det stod det i uh, introen til det første Dead Space mm. Det går jeg udefra Der stod et eller andet EA Redwood Redwood Shores Hvad var det? Jamen, jeg tror det sidste ja, skulle de samlet Det var... Vi sidder af gistene her Tror jeg Kan du ikke lægge sådan her? Hvad det hed? Gal Galaxi Adroar, var det der, det hed? Det der Star Wars nede Galaxi Adroar, hold da op yeah. Altså, jeg tror da lidt, at, hvad det, at sådan, Dead Space og måske nogle udgaver af The Godfather 2 og nogle af de sidste, som Visceral øh, udviklede, før at de blev omdøbt til Visceral Games, og så hedde de uh, EA Redwood Shores, dengang. Jamen Visceral, de var, det hed de også, det hedder Dead Space, ikke? Nej, det er ikke det første Dead Space. Der hed de E.A. Uh, Redwood Shores. Jamen var det ikke det logo med det der sådan... Nej, hvad, er det, for en logo? hvad er det for en logo, hvor der er sådan et uh, skilert hoved i sin rynken? Det er det er Visceral. Nå. De hedde bare ikke Visceral, da de uh, udviklede det første Dead Space. Nå. Det var først bagefter. <laughs> Meget forvirret. <laughs> sådan det. Lidt uh, trivia til folkene derude. Daniel Pedersen spørger om det var Star Wars Empire at War? Ja, det, vi det, snakker var det. Om. det var Empire at War, ja. Det er rigtigt. Det er godt. De det er godt, at vi har sådan fans. vaksefans. Da de kan hjælpe at slæmpe Yes. Men vi har egentlig ikke øh, flere nyheder? Nej, Og jeg tror ikke vi har ikke flere spørgsmål. mindre NioGa, fordi vi kan hoppe øh, hop frem her. Jeg skal gerne lige læse overskriften op. <laughs> <laughs> ja. Jamen så er der ikke så meget andet tilbage, og bare sige... Pøj, øh, pøj. Og helt lykke med det. Yeah. Øh, I kan finde øh, diverse ting, vi laver på øh, sociale medier og på YouTube, som I kigger på nu. Ved at søge på mm -hmm. GameTest Danmark, så finder I frem til os. Så nemlig er det. Og så øh, tak til mine to herlige medværter for at være med i dag. Ja, yeah. og resten please, Mathias. Vi ved ikke, om jeg klarer natten. Det må vi se. Nej. Men så vil jeg have det godt døde og bruge øh, vind yeah. fremover, indtil ses i næste uge. Eller du tak, fordi... tak fordi I så med, eller lyttede med.